Максим Мосін Айдем Країна майбутнього Книга перша Загублений у майбутньому Перший день Один, два, три, чотири, п'ять що ти робиш? Один, два, три. З тобою все гаразд? Ти можеш розповісти мені все ще раз? Спитав я, не звернувши увагу на її питання. Чесно кажучи, я слухав тебе не дуже уважно. Звісно, можу. Вікно було відкритим і з нього віяло тепло. «Демократія і свобода!» – лунав звідти гомоголосий оклик. «Це основні цінності нашого суспільства. Можливості кожної людини безмежні. Ваше майбутнє залежить лише від вас!» Вона сіла поруч і взяла мене за руку. «Що відбувається?» – думав я. «Що це все означає?» «Це вже траплялося з тобою двічі?» Почала дівчина зі співчуттям. У молодості, 2025 року, ти потрапив у серйозну аварію. Було безліч переломів, травми голови. Лікарі вважали, що все вдалося відновити, що не буде жодних наслідків. Тоді жодних проблем не виявили, але через 16 років, коли у тебе був важкий період на роботі, у тебе стався напад паніки. Вона зробила паузу. Ти не знаходив собі місця. Весь вечір дивно поводився, а потім знепритомнів. Наступного дня ти прокинувся у лікарні, не пам'ятаючи нічого з того, що сталося за останні 16 років. Ти навіть мене не впізнав. Вона знову зупинилась, але швидко знайшла в собі сили та продовжила. Був упевнений, що зараз 2025, тобі 20 років, «Що ти щойно потрапив в аварію? Виходить, це відбувається втретє. Це якісь проблеми із довгостроковою пам'яттю», – лікар каже. «А який зараз рік насправді?» «Я її перебив». «Двохтисяча п'ятдесят п'ятий», – відповіла вона. «Я твоя дружина, Елі, і ми удружені вже двадцять років». Я прокинувся близько години тому з відчуттям того, що все моє тіло має бути переламане після автомобільної катастрофи. Я їхав трасою за кермом своєї машини. Не новенької, не спортивної, але своєї власної. Був спекотний день. Сонце било в очі, відбиваючись на всіх поверхнях. Від перегрітого асфальту піднімався дим, а дорога була практично порожньою даючи можливість насолоджуватися подорожжю та слухати музику на повну гучність. Я пам'ятаю, що біла машина підрізала мене на великій швидкості, і я, щоб уникнути зіткнення, рефлекторно смикнув кермо у бік, давлячи при цьому на гальма. Ми не зіткнулися, але моє авто попрямувало у бік відбійника. Декілька поворотів керма, кілька ударів з різних боків. Машину кидало від одного відбійника до іншого, доки вона не почала перевертатися. Біла машина відлітала вдалечінь. Далі і далі вперед. Якоюсь миті я почав втрачати свідомість, розуміючи, що моя доля зараз не в моїх руках. Я заплющив очі і відкрив кілька десятків хвилин тому. «Двадцять років?» Здивувався я. «Скільки ж років тобі?» Мені сорок Але ж ти виглядаєш на вісімнадцять Зараз все ж таки не кам'яний вік Всі так виглядають Сказала вона і посміхнулася Думки безконтрольно змінювали одна іншу Не затримуючись у голові Я намагався зачепитися за будь-яку інформацію Знайти точку опори Але нічого не допомагало «Ми живемо вдвох?» Я намагався поводитися спокійно «Так» «А діти у нас є?» «Поки що немає, але за кілька місяців у нас буде малюк» «Ти вагітна?» «Ти що, ні, звичайно ж ні» Сказала вона, наче пояснювала все маленькій дитині «Просто скоро настане час» «Настане час?» Так, Максе, не хвилюйся, ти все згадаєш. Хоч звуть мене так само. Пошепки сказав я. Вона підійшла до великої сірої панелі, натиснула кнопку і взяла чашку з дверцят, що відкрилися. Тримай, випий чаю. Мене попереджали, що це може повторитися, тому я знаю, що все буде гаразд. Вперше я місця собі не змогла знайти, але все налагодиться. Все налагодиться. Вона здавалася надто спокійною. Як все може налагодитись? Та якщо може, чи вона розуміє, що я зараз відчуваю? І взагалі, що я відчуваю? Я хочу подумати, хочу усвідомити, що відбувається. Хочу бути собою. Але зараз не знаю, хто я. Вона моя дружина вже 20 років. «Цікаво, чому у нас досі немає дітей? Тому що час не настав?» Я відчув, що посміхаюся і приховав усмішку. Думки літали у голові. З іншого боку, я цілий, наслідки аварії давно минули. У мене, схоже, непогана квартира, а ще я в майбутньому, що теж важливо. Мабуть, у мене друзі, улюблене хобі, робота». «А кем я працюю?» Я підвівся і повільно підійшов до зеркала, нахиляючи голову в різні боки і не відводячи погляду, вивчав своє обличчя. Звичайно, воно змінилося і виглядало трохи старшим, ніж те, що залишалося в пам'яті. На обличчі з'явилися невеликі зморшки, які говорили про те, що мені вже точно не двадцять. Але я все одно виглядав чудово, Медицина пішла вперед не лише у сфері жіночої краси Ти розробник Повернула мене до реальності, Елі Ти робиш програми, якими ми всі користуємося Я не дуже знаюся на цьому Думаю, щойно ти прийдеш на роботу, розберешся у всьому Ти крутий експерт Всі ці оптимізації руху, зручності для життя, городян та інших міст Айдема Автоматизація – це все робить твоя команда але сьогодні тобі на роботу йти не потрібно. Відпочивай, ти маєш прийти до тями. Я взяв чашку і зробив пару ковтків. Хоча й залишився таким самим. Вона посміхнулася. А з чаєм що не так? Все так. Він підібраний на твій смак. Коли ти п'єш чай, система аналізує відчуття з твоїх рецепторів, щоразу змінюючи його, поки смак не здасться тобі ідеальним. От робити нічого Засміявся я А пакетик заварити складно? Вона вирішила, що це питання риторичне І підійшла до панелі Ти голодний? Ні, дякую Я так розумію, вона робить і мої улюблені страви теж, так? Так, все Все, що ти любиш У кімнаті почувся шурхіт І ми синхронно повернули голови в його бік Після кількох секунд ритмічного цокання з кімнати повільно вийшов сонний собака. Схоже, що це був Колі. Він підійшов до мене і поклав голову на ногу. Я почав її гладити. У нас є собака. Я щиро посміхнувся. Так, Еллі теж усміхнулася. Може, тебе вивести на прогулянку? Звернувся я до собаки та до дружини одночасно. Йому не потрібні прогулянки. Я запитливо глянув на неї. Він не справжній, Максе, Він виглядає, як живий собака, але це просто електронна іграшка. Я гладив його шерсть і дивився йому у вічі. Відкривши рота, він голосно дихав і терся носом об мої штани. Я ладен був посперечатися, що він справжній. Тобі не здається, що створювати штучні копії тварин – це якось… Я шукав відповідне слово. Негуманно. Думаєш, тримати живих істот у закритих квартирах заради свого задоволення було гуманнішим? Перерувала вона. Я не відповів. Я підвівся і оглянув квартиру. Всі меблі були світлими, білі та сірі. З вікон сонце наповнювало квартиру світлом. Все було просто, але дуже сучасно. Підійшовши до шефи, відчинив її. Одяг теж був не таким, як той, що я пам'ятав. На деяких речах був невеликий екран, інші були подібні до звичайних речей, але практично все було білого кольору. Елі взяла собі каву і повернулася. «Весь одяг білий?» – запитав я. «У нас у місті не прийнято модничити. У тебе на роботі дрес-код, а оскільки більшість мешканців міста там працює, всі ходять у такому одязі. Тканину забруднити неможливо, тож можеш не прийматися через колір. Я обрав кілька речей, щоб переодягнутися. Можемо сходити кудись, якщо хочеш. Запропонувала дружина. Я, мабуть, просто піду прогуляюся. З тобою сходити? Дякую, я краще сам. Гаразд, у тебе в кисті є мітка для оплати, якщо щось знадобиться. А роз'єму в потилиці немає. Пожартував я. Навіщо? Не звертай уваги. Добре, тільки не дуже довго. Гаразд? попросила вона. Ок, погодився я і пішов до виходу. «Слухай, а що то там за голос?» Я зупинився. «В сенсі, він там завжди був?» «А навіщо?» «Щоб ми пам'ятали, у якому неймовірному місці ми живемо», – пояснила дружина. Я кивнув головою і пішов далі. «Не розумію. Якщо живеш у неймовірному місці, невже тобі треба про це нагадувати?» Через декілька секунд я був біля вхідних дверей. Дивно, промайнула в голові думка. Невже двері не змінилися? Я натиснув на ручку та двері з написом «Ретро колекція» на торці. Розділились навпіл та роз'їхались. Переді мною виявився ліфт. За кілька секунд я опустився на перший поверх і, пройшовши через хол, вийшов на двір. Перед будинком була невелика площа, яку оточували високі, повністю засклані будівлі, такі ж, як і мій будинок. Будівлі навпроти були ширші і вищі за наші, а на різних рівнях були переходи, якими безперервним потоком рухалися люди. На самій площі теж було багатолюдно, і ніхто не стояв на місці. «Ну, привіт, майбутні!» – сказав я вголос. Кілька хвилин я просто стояв і розглядав все. Одяг майже не змінився. Якщо не враховувати появу у ньому електроніки, взуття було дивне і однотипне, з якимось підсвічуванням. Багато хто був у окулярах, на шипках, яких вони ще читали, і тому іноді чіпляли одне одного. На всій площі не було жодної лавки, а в центрі стояв великий автомат із шоколадками та напоями. Я підійшов до автомата і обрав лате. Зробіть оплату. Скомандував голос. Я підніс руку до сканера. Зробіть оплату. Продовжував наполягати голос. Я підніс іншу руку. Здійснено оплату. Піднесіть карту вподобань. Не заспокоювався голос. Я глянув у всіх кишенях, але не виявив там жодної карти. «Яку карту?» – запитав я у автомата. «Якщо картка відсутня, буде приготовано стандартний напій». Спробував пояснити автомат. «Коли вже вони синхронізують її з нашими рахунками?» Звернувся до мене хлопець, що убирав свій напій біля сусіднього автомату. Спробуйте мою. Він підніс картку та автомат підтвердив прийняття Ну, реально, рахунок належить кому? Мені. Вподобання чиї? Мої. Нащо мені носити з собою цю кляту картку, яку усі забувають вдома, вірно? Так, мабуть. Я погодився. Просто об'єднайте дві бази даних, дайте людям комфорт, на який вони заслуговують. «Що за доісторичній технології?» Я кивнув, очікуючи продовження, але як тільки автомат видав напій мого сусіда, він повернувся та заквапився у напрямку хмарочосів. «Смачного!» Наче піднімаючи келих, звернувся до мене він стаканчиком з кавою та пішов геть. «Дякую!» Відповів я голосно. «Що за картка вподобань?» Тихо сказав я сам собі. «Картка вподобань зберігає дані про страви та напої, які нам подобаються», пояснив хтось із-за спини. «Наприклад, коли йдете в ресторан чи от за кавою, завжди матимете те, що до смаку саме вам». Сказала дівчина і вказала мені на автомат, що видав мій напій. «Що, не місцевий?» «Дякую». Відповів я і взяв свій лате Мене звуть Ебі Один, два, три, чотири, п'ять Що ти робиш? Запитала Ебі і посміхнулася Один, два, три, чотири, п'ять Повторив я Що ти робиш? Знову спитала вона з тією ж посмішкою. Нічого. Я посміхнувся у відповідь, і справді, навіщо я це роблю? Приємно познайомитись Ебі? Дуже приємно. Сказала нова знайома. Хорошого дня. Я подякував та відійшов вбік. Ти досить довго стояв на місці посеред площі. З таємничою загадковістю сказала мені вслід Ебі. «Все гаразд?» «Так, я... я навіть не знав, як можна відповісти. Просто роздивлявся все. Закінчив відповідь на дивне запитання. «А це заборонено?» «Не заборонено», – відповіла Ебі. Але це якось дивно». Вона приязно посміхнулася. Я посміхнувся у відповідь та зробив вигляд, що пішов займатися своїми справами. Щоб не сильно виділятись у натовпі, я мав ходити доволі швидко. Людей довкола було багато, але майже ніхто не ходив у компанії, всі ходили поодинці і не звертали жодної уваги на інших. Хвилин 30 або 40 я просто виштався між будинками, не розуміючи, що насправді шукаю. Пізнавати цей світ виявилося складніше, ніж я думав, поки що відчути себе його частиною не вдавалося. Тож ти не місцевий. За моєю спиною знов опинилась Ебі. Чому не місцевий? Навіть надмірно обурено відповів я. Тому що вони всі кудись ідуть, а ти знов стоїш на місці. Я цього, до речі, навіть не помітив. Мабуть, думки повністю зайняли голову. А мені ось хотілося постояти. Зрозуміло, сказала вона, дивлячись на мене, як на ненормального. Ти Макс, вірно? Я кліпав очима, нічого не відповідаючи. Ми знайомі? Спитав я. Ебі похитала головою. «Все нормально, Макси. Не хвилюйся». Вона взяла мене за руку, повернула її долонею вгору, натиснула на слово «мапа» на руці і приклала свою кисті до моєї. Коли вона прибрала свою руку, на карті з'явилася нова позначка. «Ось адреса. Поїдь туди. Там багато таких, як ти». «Це яких?» Сказав я грубувато. «Дивних?» – відповіла Ебі. «І навіщо мені туди їхати?» «Там є відповіді». Спокійно та без жодних емоцій, сказала вона. «Я уважно подивився на карту, але не побачив там нічого, окрім траси». «Що це за місце?» «Звернувся я до дівчини». «Що це за місце?» «Звернувся я до дівчини». «Просто візьми таксі», – сказала вона. «Гарного дня!» Вона посміхнулася і пішла. «Але що там?» – крикнув у слід, але Ебі навіть не повернулася. Я збентежено подивився на мапу на своїй руці. Нові технології продовжували дивувати, але нове знайомство непокоїло мене значно синніше. «Здається?» Я не казав їй свого імені. Можливо, ми були знайомі? Але чому вона в такому разі не сказала нічого під час першого нашого спілкування біля кавового автомату? Точно, кавовий автомат. Там я робив оплату зі свого рахунку і, звичайно, десь на екрані було відображено моє ім'я. Мені було не до вивчення кавових машин, а вона... Мабуть знала, куди треба дивитись І там побачила, як мене звати Спокійніше, Макса Сказав я собі Ти все перебільшуєш Не дивно, що з тобою стаються напади, паніки. Я пройшов через площу На якій самотньо стояло велике дерево Оповити мармуром Потім пройшов між декількома будинками І опинився на дорозі за весь цей час я пройшов не так багато, але мене все одно дуже здивувало, що я ніде не побачив місця, де можна було б посидіти. Разом з тим не дуже розумів, чому це раптом стало таким важливим для мене, адже ніколи не любив просто сидіти без діла, просто це здавалося чимось дивним, штучним. Маленька деталь нового світу, яка не вкладалась у мої застарілі стандарти. Я не бачив ні місць для відпочинку, ні старих людей, яким вони могли б знадобитись. Можливо, цей район просто сильно зосереджений на роботі. Я йшов вздовж дороги без тілі та продовжував вивчати місто. За дорогою починався справжній мурашник з будівель. Вони всі були однотипні та значно нижчі, ніж робочі хмарочоси чи навіть квартал, де був мій дім». Вони були світлими, але вже не білими. Вони були сучасними, але не вражаючими. Чому ні? Яка різниця, куди йти? Хоч подивлюся на цих дивних. Ще трохи пройшовши вперед, я побачив зупинку, де стояло близько десяти машин таксі. Коли я підійшов до однієї з них, її задні двері відчинилися, як тільки сів переді мною, з'явився екран із картою міста. Введіть адресу або піднесіть адресну мітку до сканера Запропонував голос Ціль прийнята Підтвердив голос після того, як відсканував мою кисть Час прямування – сім хвилин Таксі виїхало на дорогу та набрало швидкість Як мені і здалося, водія у ньому не було Не дивно, цікаво чи злетить? Обмеження швидкості, схоже, не існувало і за ці сім хвилин таксі, виїхавши на величезну трасу, що височила над житловими кварталами, проїхало кілометрів 30, але так і не злетіло. Коли голос повідомив, що таксі прибуло в місце призначення, я розплатився і вийшов із таксі. Свободи слова та думки дають людям можливість відстоювати свої права та приймати будь-яку точку зору. Продовжував мотивувати голос. Інноваційна система освіти дозволяє навчити кожного суб'єкта знанням, необхідним його професії, не витрачаючи часу на зайву інформацію. Таксі зупинилося прямо на естакаді посеред траси, тому я не одразу зрозумів, куди мені потрібно йти. Але побачивши сходи вниз, рушив до них. Спустившись із естакади, я, здавалося, опинився в іншому світі. Це було те саме місто, але зовсім інший час. Будинки тут були старі навіть для 2025 року. Деякі з них були частково зруйновані. Машин було мало, а їхні марки та моделі були знайомі мені ще за спогадами з дитинства. Голос продовжував мотивувати, але його майже не було чути. Усі гучномовці залишилися там, на естакаді. Здавалося, сучасний світ забув про це місце. Моя рука завібрувала – я підняв її та побачив зелену стрілку, що вказувала ліворуч «Ось це GPS», – подумав я Через кілька хвилин прямування за стрілкою я опинився перед входом у будівлю «Клуб 451», – говорив напис на дверима Я відчинив двері і зайшов Прямо за дверима мене зустрів монітор «Ласкаво просимо», – сказала дівчина з монітора. «Ви у нас вперше?» «Так», – відповів я монітору. «Для нових відвідувачів у нас діє знижка 5%. Її голос та важливість інформації підкріплювалася звуками овацій та анімацією фейерверків. «Бажаю вам добре провести час у нашому клубі». Монітор від'їхав у бік, відкриваючи мені прохід. Я зайшов до великої зали. Клуб був схожий на вітальню царів XIX століття. На стінах висіла безліч картин. Меблі були багатими і красивими. На полицях стояли книги. Розмаїття кольорів та матеріалів дуже контрастувало зі світлим та одноманітним містом. Пил у повітрі та на полицях трохи руйнував королівську атмосферу, але це місце все одно приємно вражало. Здається, Ебі не помилялась. У залі було кілька людей, але більшість місць була вільна. Я побачив столик у кутку, сів за нього і почав розглядати меню, що висвітилося на поверхні столу. «У тебе і так є знижка, а ще у тебе достатньо грошей. «Вирішив перевірити нашу систему, Макси?» Почув я зі столу. На екрані з'явилося обличчя, яке продовжувало обурюватися, закриваючи собою меню. «Гаразд, зараз пустимося!» Хтось махнув рукою в камеру і відключився. Не минулої хвилини, як до столу підійшло двоє. Повний усміхнений хлопець років тридцяти у футболці та окулярах. І високий худий підліток очі якого світилися, наче чекали подарунка на різдво. «Товстий і тонкий», – подумав я і посміхнувся. Вони сіли навпроти і мовчки витріщалися на мене. Запитливо дивлячись, вони ловили кожен мірух, але не вимовляли жодного слова. Я глянув на одного, потім перевів погляд на іншого, потім знову повернувся до першого. Вони чекали, що я почну говорити, але я не знав, що мені сказати, щоб не розчаровувати їх. Ми переглядалися кілька десятків секунд, і я не витримав. Привіт! Ну, привіт, привіт, промовив тонкий і розвів руки убік. Ти збираєшся розповідати? Він щиро посміхався. Чекаючи від мене продовження, я вирішив зробити невелику паузу. Дівчина дала мені адресу кафе. Я приїхав сюди, і тепер переді мною сиділо двоє людей, які чогось чекали від мене. Сподіваюся, я не мав сказати їм виграшну комбінацію лотереї. Було б смішно. Цікаво, ще є лотереї? Думаю, вони будуть завжди. Дивна ситуація. Що то була за дівчина? Цікаво, чи вона знала мене? Але навіщо тоді вона вдавала, що ми не знайомі? Максе, перебив мої думки Товстий. Так? Роздуми довелось відкласти. А що я мав вам розповісти? Мені хотілося додати. І чи можу говорити, що не пам'ятаю вас? Але я вирішив приберегти це на потім. «Ми не знаємо, що ти сказав, що готуєш щось грандіозне і розкажеш наступного разу!» Почав засмучуватися товстий. У якомусь плані те, що зі мною сталося, було досить грандіозним, принаймні для мене. «Ти ще готуєшся, так?» Не втрачав надії тонкий. Розмова зайшла в глухий кут. «Ось тепер можна!» «Думаю, нам доведеться повернутися трохи назад. Ми з вами як давно знайомі?» «Років п'ять чи шість?» «Добре, тобто давно, але не надто. Ви не знаєте про аварію, так?» «Про аварію?» Здивувався тустий. Він промовчав кілька секунд, перш ніж продовжити. «Ти про ту, що була колись у молодості?» Ти розповідав, що втрачав пам'ять із незрозумілих причин. Це ж було давно, так? Так. Я зробив паузу. І вчора це повторилося. Вони перезернулися, потім зобразили на обличчі дружню посмішку. Тонкий спробував продовжити розмову. Тобто ти нас не пам'ятаєш? Посміхнувся він. Ні, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю нічого, що відбувалося останні 30 років. Дружина каже, у мене вже 20 років є дружина. Фантастика. Що я у всьому розберуся, але поки що мені просто не по собі. Макс, не дуже смішно виходить. Після паузи сказав Товстий. Зовсім не смішно. Виправив Тонкий. Так, так буде правильніше. Вони замовкли, даючи мені змогу відповісти. В їхніх очах я бачив, що вони чекають, коли почну сміятися, підтверджуючи їхнє припущення. Бачив, як вони готуються сказати, що мені не вдалося їх провести, що вони зрозуміли все і що я недостатньо оригінальний. Але я не міг їм цього сказати. «Окей, якщо ти нас не пам'ятаєш, то як ти сюди потрапив?» «Переможно?» – спитав тонкий, вважаючи, що спіймав мене. Вони обидва чекали, як я захищатимусь. Це найдивніша частина історії. Чекай, є чудовий спосіб перевірити все. З блискучими очима сказав Товстий. Якщо ти нічого не пам'ятаєш, то і не знаєш, чи винні ми тобі грошей. Спитав він. «Тепер знаю, що винні». «Це реально все?» Посерйознішавши, запитав тонкий. «Ти справді нас не пам'ятаєш?» «Боюся, що ні». Крім того, що я не знав або не пам'ятав людей, які сиділи переді мною, не міг і сам для себе вирішити, чи варто їм довіряти, чи можна взагалі продовжувати цю розмову але прокрутивши в голові всі факти, не бачив жодної реальної загрози і вирішив дізнатися, куди ця розмова приведе. «Уявляю собі. Знизив плечі, Матовстий. Точніше, ні, не уявляю. То як ти сюди потрапив?» «Як вже сказав, це було дивно. Я зустрів на вулиці дівчину. Ебі. Вона здивувалася» що стою на вулиці і запропонувала прийти сюди. Це якщо коротко, але повна версія не додає інформативності. «Здивувалася, що ти стоїш на вулиці?» – запитав тонкий. «І запропонувала прийти до нас?» – доповнив товстий фразу за другом. «Так, якось так і було», – підтвердив я. Звучить ще давніше, ніж мені здавалося. Може, це новий вид маркетингу? Звернувся Тонкий до Товстого. Це й могло бути тим самим сюрпризом. Припустив Товстий, але сумніваюся, що Макс міг таке зробити. Вони продовжували обговорення між собою. Згоден. Ви мені нічого не поясните? Запитав я. Боюся, що ні. Похитав головою тонкий, поки що ідей не маю. Я також нічого не розумію, погодився товстий. Дуже дивно. Всі замовкли, але ж треба щось робити, так? Він подивився на тонкого. Може, ми хоча б розповімо тобі більше ми твої друзі, а заразом і власники цього кафе. Ти тут досить часто буваєш. Ми багато чого обговорюємо разом, постійно спілкуємось. Я сказав би, що ми твої найкращі друзі. Посміхнувся він. Ну чи одні з них, адже не дуже багато знаємо про твоїх друзів із того світу. Того світу? Ну так, ти, мабуть, і так помітив, що місце, де живеш, відрізняється від цього – у нас немає сучасних телефонів у руці, але голоси не кричать нам у вікна, вихваляючи від устрій. Ми звикли до свободи. Років п'ять тому ти вперше прийшов до нас. Тоді тут була маленька кімнатка із зашифрованим виходом у мережу. А не це кафе. Якщо чесно, його ми зробили практично за твій рахунок. У цьому районі грошей немає. Та й клієнтів нам ти постачаєш. Людям із цього району платити нема чим. Так ось ми тут зазвичай зустрічаємось і спілкуємось Ти, сказав, постачає клієнтів? Так, ти вигадав спеціальну методику для цього Вони почали посміхатися Ти взагалі свого роду геній Мабуть, надто багато думаєш, от і перепрацював У нас, до речі, стільки фотографій, Зараз покажу Товстий вів щось на панелі та показав альбом зі світлинами, де ми втрьох проектували кафе, в якому сидимо. Потім він запустив відео, де ми щось натхненно обговорювали та сперечалися, і ще кілька фотографій уже у готовому кафе. Це точно був я, але нічого цього не пам'ятав. А я буваю тут із дружиною. Ні, ти завжди сам. І наші розмови, мабуть, не дуже цікаві А чому тут так? Я шукав відповідне слово Інакше, це якась заборонена зона? Ні, все законно Просто тут живуть ті, кому не все подобається в ідеальному житті Айдема Тобто мені теж подобається не все? Так, звісно, далеко не все а чи давно я тут не був? Минулого разу ти приходив буквально кілька днів тому. Був дуже задумливий і обіцяв щось приголомшиве і грандіозне. А так ми зазвичай просто спілкуємося, обговорюємо всяке, висловлюємо свої думки. А що ми зазвичай обговорюємо? Здебільшого нові технології, змови, проблеми. Все у Айдемі, усе, що відбувається. Ну, давайте тоді спробуємо, тільки я особливо новин не знаю. Може, розкажеш докладніше, що сталося, якщо ти не проти? Проти я не був, але й розповідати мені особливо не було чого. Я пам'ятав про життя до аварії, чітко пам'ятав кілька секунд аварії. Наступний спогад був уже сьогодні вранці. Учора ввечері я погано себе відчув. Якийсь час мені було недобре, потім знепритомнів. Елі, моя дружина, викликала додому лікаря, що дав мені якісь ліки, сказав, що це пов'язано із перенапругою чи щось подібне. Не знаю точно. І попередив, що коли прокинуся, може бути рецидив. Елі сказала, що цей лікар працює зі мною понад 20 років, тож йому можна довіряти. Він сказав, що все під контролем, тому, мабуть, так і є. Потрібно буде зустрітися з ним. Може, він щось пояснить. Я задумався на кілька секунд. Насправді це все, що можу зараз розповісти. Навіть не знаю чому, але я довіряв цим хлопцям. Я не знав, хто такий і ким став за ці 30 років. Але вони мені подобалися. Ці двоє сподобалися б мені і 30 років тому, і я легко міг повірити, що вони мої друзі». А це місце може багато для мене значити. Зовсім не дивувало, що саме з ними мені хочеться ділитися своїми думками. Загадкою було моє потрапляння сюди, але це зовсім інше питання. І вони, схоже, теж не знали відповіді на нього. Це може почекати. промовив в голові. Схоже, відповідь на це запитання потрібно шукати десь в іншому місці». «Може, ти хочеш, щоб ми щось розповіли тобі?» Запитав тонкий, намагаючись повернути мене до розмови. Було видно, що вони не знають, як поводитися зі мною. Це не дивно, я б теж не знав, як поводитися з близьким другом, який тебе не впізнає. «Розкажіть мені, чим я займаюся? Де працюю, як проводжу вільний час, які у мене плани?» «О, це ти правильно спитав». Усміхнувся Товстий, його настрій одразу ж покращився. Тонкий закивав, підтримуючи друга. Товстий нахилився ближче до мене і продовжив. Так вже склалося. Він зробив невелику театральну паузу. Що ми єдині твої друзі, які знають, над чим ти насправді працюєш. Цікаво. Почав я скептично. Давайте тільки домовимося, так? У моїй ситуації немає нічого смішного, тому ви повинні говорити мені тільки правду гаразд. Так, так, звичайно, швидко говорячи, закивав тонкий. Хоча взагалі ми любимо пожартувати, ти раптом нічого не згадуєш. Після його запитання я обурено звів брови. Вибач, зніяковіло, додав він, для жартів зарано. Тонкий між ділом опустив очі на екран і відобразив меню. Я тицнув пальцем у чай із десертом, але він замінив десерт на інший, показуючи мені, що це я полюбляю більше. Товстий продовжив свою розповідь. «Не хвилюйся, сьогодні тільки серйозно». Він уважно подивився на мене. «Ти керуєш величезним проєктом, який розробляє програмне забезпечення». «Так, Елі, моя дружина, казала мені це». Впевнено кивнув я. «Мені було важко це уявити. Це була моя сфера, те, чим я займався, де бачив своє майбутнє і чого завжди прагнув. Враховуючи, що минуло 30 років, мене не дивувало, що я міг досягти певного успіху». «Але це лише перша частина». Спокійно продовжив він. Другому дізналася всього роки за два тому. За офіційною версією, ти робиш програми для оптимізації трафіку чи щось таке. Але ми завжди підозрювали, що з цією роботою щось не так, адже всім ясно, що там нічого постійно оптимізувати. Вставив свою репліку, тонкий. У тебе, звичайно ж, підписано договір про нерозголошення, де зазначено, що саме так ти маєш описувати свою посаду. Тому ми зазвичай не торкалися теми твоєї роботи. Нам принесли чай та десерти. Здається, нам все пішло не більше двох хвилин. Товстий зачекав, поки офіціант накриє стіл і піде. Я за цей час куштував десерт. Це був вишневий пиріг, і він насправді виявився дуже смачним. Все як любиш. Усміхнувся, тонкий. Можна я продовжу? Запитав. Звертаючись до Товстого, Товстий кивнув, здавалося, з полегшенням. Ми завжди любили обговорювати політику, владу, новини. Айт – місто, де ти живеш. Це технологічна столиця Айдема, і у ньому таке не обговорюється. Там у життя є тільки одна сторона. Життя виглядає ідеальним, наче з рекламних листівок. Вимкни критичне мислення – не лізь у те, у що краще не лізти, та будуй кар'єру мрії. А тут можна обговорювати все, що заманиться. Ми – забуті чудики, на яких ніхто не звертає уваги. Ми не загрожуємо, тому можемо говорити, що хочемо. Головне – не надто голосно. І ти почав обговорювати все це з нами. У нас була своя теорія, яка ґрунтувалася на чутках і різних міст Айдаму. На рідкісних статтях із мережі, які з'являлися на кілька хвилин і одразу видалялися За цією теорією частину нашого суспільства замінили – біоніки Спеціальні біороботи Товстий рухом руки дав другу зрозуміти, що тут варто пригальмувати Вони переглянулись і перевели погляд на мене, чекаючи на реакцію Насправді мене це не дуже здивувало б у 2055 році, якби ви сказали це якось спокійніше, якщо часто я навіть трохи розчарований тим, що таксі досі не літають. Вони літали якийсь час, але це виявилося невигідним, ще й доволі небезпечним. Зауважив Товстей і посміхнувся. Але якщо ми говоримо про біоніків, то тут йдеться трохи про інше. Технології давно досягли потрібного рівня. Частини тіла та органи можна замінити роботизованим біологічним матеріалом в будь-якій лікарні, що робить наше життя, точніше, життя тих, хто має достатньо коштів або має страховку, значно простіше і триваліше. Але створення повноцінних істот на людський образ не допускається. Це заборонено Всесвітньою Конвенцією. І Айдем не повинен її порушувати. Добре, тобто ви кажете про те, що наша держава створює цих біороботів і вони живуть серед нас? Так, все вірно. А навіщо вони це роблять? Цього ми не знаємо. Цього, здається, і ти не знаєш. Є лише теорії. Але ми знаємо, що вони беруть роботизовані частини тіла з біологічною оболонкою та збирають із них повноцінних істот, І цим істотам, щоб вони функціонували як люди, необхідний мозок. Точніше, його аналог. Вони знову зупинили свою розповідь, чекаючи моєї реакції. «Поки що все логічно», – сказав я, розводячи руки в сторони. Вони обоє засміялися і Тонкий продовжив. «Саме цим ти і займаєшся. Твоя команда, велика команда «Чоловік із 30» пише програмне забезпечення для біоніків». Напевно, я повинен був раніше здогадатися, до чого вони ведуть. І це великий секрет, так? Саме так, навіть твоя дружина не знає. А чому я вам це розповів? Мабуть, набридло приховувати від усіх. Ми не знаємо ніяких деталей, але під час однієї з наших зустрічей, коли розмова торкнулася істот, яких штучно створює держава, ти це розповів? А потім ще кілька разів, коли з'явилися якісь чутки, ти розповідав докладніше. Підхопив друга тонкий. «А я точно казав правду?» Вирішив уточнити я. «Може, я вирішив пожартувати над вами?» «Ні, це виключено». Впевнено відповів Товстий. «Ти розповів нам, як вони влаштовані і навіть де їх знайти?» «Цього мені було достатньо. Я і так був розгублений» тож не був готовий до пошуку біороботів. А ось сама інформація про те, що розробляє програмне забезпечення для штучних людей, мені дуже сподобалася. Думаю, це найкраща робота, яку міг собі уявити. Ще якийсь час я посидів у компанії нових старих друзів, потім дізнався у них, як викликати зворотні таксі, і, пообіцявши повернутися найближчими днями, відправився додому. Я піднявся на естакаду саме тоді, коли під'їхало таксі, сів у нього і спробував розслабитись, розповідати комусь, хай навіть близьким друзям, такі секрети не надто далекоглядно. Мені було важко зрозуміти, навіщо я це зробив. Думаю, для цього мала бути вагома причина. Здавалося, я потроху почав намацувати ґрунт, на основі якого я міг би побудувати цей світ наново. Втретє. Це відбувалося вже двічі. Цікаво, чи згадував я все попередні рази? Якщо таке вже траплялося, то я, мабуть, був готовий до рецидиву. Думаю, я не настільки дурний, щоб вірити, що втретє він не станеться. Думки перескакували з однієї на іншу. У мене з'явилося дві ідеї. Перша. Мені потрібно зустрітися з лікарем і дізнатися про мою хворобу більше, поставити йому всі питання, що мене цікавлять, і запитати, що могло стати причиною рецидиву. Друга. Мені треба було потрапити на роботу. І ця ідея здавалася мені все більш привабливою. Я був практично впевнений, що моя посада передбачала спеціальний допуск, тому така проблема як втрата пам'яті, ймовірно, мала надовго вивести мене з гри. Чи можу я не казати, що нічого не пам'ятаю? Мабуть, якщо я керівник, можу. Все, що мені потрібно, це знати, як потрапити до мого кабінету. Там я зміг би запитати особові справи всіх співробітників, подивитися плани розробки – Кот розібратися у всьому, з чим я працюю. Назад таксі доїхало ще швидше. Я вийшов на площу і пішов у бік будинку. Взявши біля будинку каву, ще раз вирішив оглянути хмарочоси, вивчаючи архітектуру майбутнього. Вони сказали, що я готував їм якийсь сюрприз. Щось несподіване та хвилююче. Дивно, навіть не спитав їхні імена. Тепер і питати якось негарно, але, думаю, вони пробачать Ось ти де, пролунав за спиною тривожний голос Я не хотіла тебе турбувати Елі підійшла та обійняла мене Розумію, що тобі зараз непросто, але тебе довго не було Я почала нервувати і вирішила вийти пошукати тебе Думаю, для неї це також було непросто. Мені хотілося її заспокоїти, але єдине, що я міг зробити, це змінити тему. Я тепер вмію брати каву. Хочеш пригощу? Я показав дружині каву в руці. Тільки без картки вподобань. У мене її немає. Вона посміхнулася та погодилась. Я взяв ще один лате, і ми продовжили розмову. «Ці будівлі дуже дивні», – вказуючи на хмарочоси, які йшли далеко вгору, ховаючись там у тумані, сказав я. Надворі темнішало, скрізь засвітилися білі ліхтарі, але і вікна у будівлях продовжували світитися. Сотні переходів, які в день були заповнені людьми, тепер були порожні. Усі хмарочоси в діловому районі створюють одну величезну систему. Сказала Елі, показуючи мені переходи у різних будинках. З будь-якої офісної будівлі ти можеш перейти у іншу, не виходячи на двір. Спеціальна програма прокладе тобі оптимальний маршрут, залежно від завантаженості переходів. Після чого ти стаєш на платформу, і вона везе тебе цим маршрутом. Цей район називається Павутина. У ній працює близько мільйона людей. Але до офісу будь-якого співробітника можна дістатися не більше... Ніж за п'ять хвилин. Не потрібно стояти по півгодини і чекати на ліфт, як це було раніше. Не потрібно запам'ятовувати кабінети. Просто скажи, з ким тобі потрібно зустрітися. І вже за кілька хвилин, якщо в тебе є всі допуски, ти будеш перед цією людиною. Зручно чи не так? Вранці, коли я вийшов з дому, сяяло яскраве сонце, і не було видно, наскільки цих переходів багато. Я помітив лише декілька, і навіть ця кількість виразила мене. Але тепер я розумів, що їх просто неможливо порахувати. Весь простір переді мною займали хмарочоси. Красиві білі будівлі з хвилястими фасадами, які, здається, повністю були скляними. Такі ж білі переходи на різні висоті росли з них в усі боки. Від кожної будівлі переходи йшли до десяти хмарочосів, змінюючи кут нахилу та довжину. Гарно і, мабуть, дуже зручно. Елі посміхнулася. Ми живемо на межі павутини. Вона рухом руки нагадала, де саме. Наш будинок, найближчий до офісного району, має найзручніше розташування. Усі працівники рано вранці приходять до найближчої до них будівлі павутини, стають на платформу і вона доставляє їх туди, куди їм потрібно. Я був вдячний їй за цю розповідь і її терплячість. Вона вже не вперше робила це для мене. Я згадував усе, що було до того. В її обличчі було видно сумнів. Думаю, ти це дізнавався і запам'ятовував. У голосі звучала гіркота. Ти знав, що було, ти знав усе, що відбувалося, але я не думаю, що ти саме згадував це. Тільки зрозумій, це не робить тебе гіршим Ти неймовірно успішний на роботі І ти по-справжньому кохаєш мене Але мені здається, що коли я розповім тобі, як ми зустрілися Ти запам'ятаєш це як історію, а не згадаєш як подію у своїй пам'яті Неймовірніше вона мала рацію Схоже, нитка моїх спогадів просто обривалася І я не відчував можливості її відновити Можна було тільки сплести нову. «А ким ти працюєш?» Мені захотілося дізнатися про свою дружину більше. «У мене свій портал у мережі. Я пишу статті, огляди, ділюся з людьми своїми думками та інформацією». «Цікаво. Ти працюєш удома? «Так, в основному вдома», – підтвердила Елі. «Я взяв її за руку, і ми пішли додому». Павутина залишилася за спиною, але я збирався повернутися туди завтра вранці, щоб дізнатися більше про свою роботу. Коли ми зайшли додому, я відчув себе знесиленим. День пройшов непростим, і я дуже хотів відпочити. Ти сказала, що повідомила на роботі, що мене не буде, так? Так. Що ти їм сказала? Ти говорила, у чому справа? Вона зробила паузу. Коли це сталося вперше, ти більше місяця не працював. Я бачила, що тобі не вистачає роботи, але вони сказали, що тобі потрібен відпочинок та спокій. Жодних нервів, ніяких дедлайнів. Тебе ж це навпаки тільки засмучувало. Напевно тому, коли це сталося вдруге, ми нічого не сказали. Ти тиждень вдавав, що хворієш, а потім ще кілька місяців додатково працював ночами. Ти казав, що для того, щоб розібратися у всьому, Тобі потрібно багато чого вивчити. Я не втручалася, я все одно не розуміюся на цьому. Але то був складний період. Я боялася, що це повториться. Це було шість років тому. А коли це сталося вперше? Запитав я. Чотирнадцять років тому. До мене підбіг наш штучний колі. Вимагаючи уваги, я погладив його кілька секунд і попросив лягти, вказавши напрямок. Він миттєво виконав команду, справжній ніколи не погодився б виконати команду так швидко. Я хотів би завтра піти на роботу, сказав я і подивився дружині в очі. Не зарано? Думаю, це найшвидший спосіб повернути мене до нормального життя. Гаразд, вона погодилась дуже легко. Якщо ти вважаєш, що це допоможе тобі відновитися, так і роби. «Просто будь обережним!» Я посміхнувся їй, вона посміхнулася у відповідь. «Ще я хотів би зустрітися зі своїм лікарем. Підкажеш, як це зробити?» Елі записала мене до лікаря надвечір і показала, як знайти мій офіс. Вона коротко розповіла мені про те, як побудована павутина і що треба знати, щоб не викликати підозри. Сил розмовляти в мене більше не залишилось, тому я подякував їй і пішов спати, хоча й було зарано. Здається, я заснув тієї ж хвилини, як ліг на ліжко. 2. РОБОТА МРІЇ Ранок був доволі похмурим. будильник розбудив мене вібрацію в кисті в ідеальній фазі сну досить рано. Тож я мав час прийти до тями і поснідати Мені все ще здавалося, що я в якомусь тумані І мені дуже хотілося якнайшвидше його розвіяти Робота мала допомогти мені в цьому Там я міг розпочати відновлення знань про себе та своє життя Я швидко поснідав і збирався виходити Елі ще спала, тому тихо одягнувшись вийшов із квартири на дворі було прохолодно, а з рота йшла пара. У бік офісів впевнено та швидко прямували самотні працівники. На годинку було близько сьомої ранку, а мій робочий день починався о восьмій. Як розповіла Еллі, початок дня працівників павутини було розраховано таким чином, щоб ніколи не перевищувати максимальне навантаження. Кожен офіс починав роботу в різний час, але, звичайно, кожен міг прийти трохи раніше чи пізніше. Я зайшов до найближчої будівлі і побачив кілька черг із платформами. Усі співробітники ставали у чергу та один за одним вирушали у потрібне місце. Коли підійшла моя черга, став на невелику платформу на колесах і підніс палець до екрану, що запропонував доставити мене до мого офісу. Я підтвердив. Дорогою до офісу я проїхав кілька воріт із різними рівнями допуску, на кожному з яких підтверджував свої відбитки пальців. На останньому пункту спеціальний пристрій просканував мою сітківку, і я опинився біля потрібних дверей. Я зійшов з платформи, і двері офісу відчинилися, пройшовши невеликий «open space» десь на 20 робочих місць та кімнату для переговорів з вікнами на весь зріст я опинився в коридорі з кабінетами. На всіх дверях були електронні таблички, тому, пройшовши кілька технічних приміщень та ще кілька кабінетів із незнайомими мені іменами, я опинився біля свого. Керівник проекту Говорив напис під моїми ініціалами. Я підніс палець до сканера і зайшов до кабінету. Кабінет був просторим, а вікна на повний зріст наповнювали його світлом. Поверх був не нижче 30-го, і я завмер на кілька секунд, вивчаючи вид на кілометри уперед. Звідси місто виглядало ще сучасніше. Різноманітні білі будівлі ставали нижче, віддаляючись від центру, але набували химерних плавних форм. Ідеальними дорогами їздили автомобілі без водіїв. А вдалині виднілася величезна траса, що йшла за горизонт. Мабуть... Нею я вчора і їхав. Першу частину плану було виконано. Я потрапив до кабінету, не видавши себе. Зважаючи на те, що до цього вже двічі втрачав пам'ять, я був певен, в кабінеті буде щось, що дасть мені відповіді, просто потрібно добре пошукати. Зон для зберігання було небагато – я не знайшов жодної книжки чи навіть нотатника, тож свій шлях до вивчення себе я вирішив розпочати з комп'ютера. На столі було майже порожньо, стояла клавіатура, миша та три монітори. На щастя, комп'ютери не змінилися зовні. Я сів за стіл, увімкнув його, натиснувши кнопку зі сканером, і комп'ютер миттєво запустився. Усі програми були закриті, на домашньому екрані було кілька іконок та папок. Більшість папок містили у назві різні проекти. Іконки програм були незнайомі, але доволі наочні. Там було середовище для розробки, трекери задач, різного роду офісні застосунки і дашборди з планами та показниками ефективності. Одна з іконок називалася «Хлібні крихти». Якби я планував створити для себе інструкцію для повернення до нормального життя, я б назвав її саме так. Я запустив програму, і на екрані з'явилися Генцель і Кретель, що йшли лісом за крихтами. Після заставки на екрані висвітився напис «Для початку гри авторизуйтесь». Я натиснув на потрібну кнопку і підніс палець до сканера. На екрані відкрилося велике вікно з класичною структурою папок, а поверх нього відобразився спливаючий екран з питанням. «Яку дію необхідно виконати?» Варіантів було два – «Внести правки» та «Розкажи мені все». Кнопка «Внести правки» була меншою і не так кидалася у вічі, але я хотів натиснути саме її. Я не збирався нічого виправляти, але дуже хотів знати, коли це було написано, а саме там мала бути історія змін. Ця програма була на самому видному місці, і мені хотілося зрозуміти, як давно вона там. Чи бачив я її щодня протягом шести останніх років, чи може чотирнадцяти років, і що я думав щоразу, коли вона траплялася мені на очі. Не сьогодні. Я натиснув «Внести правки», і переді мною виникло текстове поле для введення пароля. Доволі примітивний метод захисту. Зважаючи на те, що я використав відбиток пальця для входу у застосунок, замислившись на кілька секунд, у голові виникло припущення. Лише один пароль, випадковий набір символів і цифр я завжди використовував для всіх акаунтів у студентські роки, тож це був єдиний пароль, який жодні рецидиви не могли стерти з моєї пам'яті. Я вів його, і екран змінився на список усіх файлів, яких було лише кілька. У меню я знайшов пункт «Історія змін» і перейшов до нього. Я перегорнув історію вниз. Схоже, хлібні крихти було створено близько п'яти років тому. Більшість змін було виконано понад чотири роки тому. Того року я додавав щось практично щотижня – Наступна група правок була близько двох років тому. Ще двом змінам було менше тижня. Коли саме вони були внесені, інформації не було. Якщо раніше я додавав буквально по кілька слів на день, то передостаннє виправлення складалося з 10 або 15 рядків. Останньою зміною стало копіювання звідкись цілого файлу. Першою зміною я додав. Я поговорив із Семом і розповів йому свої побоювання. Він був категорично незгоден. Якщо цей файл знадобиться ще раз, це виглядатиме дуже підозріло. Я нічого не стверджую. Я дійсно перенапружений останнім часом. Але до цього кроку я йшов останні роки. Я вивчив статистику, аналізував, куди ми рухаємося, відмовлявся від цих думок, але знову приходив до них. Останні кроки були нато небезпечні. Інші не бачать усієї картини, не вміють дивитися на кілька ітерацій вперед. Джерела Поведінка та висновки з надзвичайних подій Статистика активності до та після оновлень Оновлення Сенсис Проект СІД Принцип групових галюцинацій Стек 10, 2, 33 Другою зміною цього тижня був доданий файл, схоже, це був якийсь фрагмент звіту. Вивчивши результати останніх років, ми можемо впевнено сказати, що біоніки зайняли своє місце у суспільстві без жодних наслідків для людини. Нехай вони не мають свого «я», кожен – унікальна істота, що мало чим відрізняється від решти. Ми повинні продовжувати стежити за ними, але результат перевишує всі очікування. Вони стали частиною суспільства, не викликавши жодних підозр. Це вражає і шокує. Як ми і хотіли, вони не тільки заповнюють ланки, що бракують. Вони можуть стати очима і вухами закону в кожному куточку Айдема. Якщо ми почнемо використовувати їх для безпеки, злочинність може повністю зникнути. Це було схоже не на звіт, а на рекламний текст. Текст явно призначався дуже обмеженому колу людей. Тому що все це було секретно і протизаконно. Але його метою було не розповісти про якісь дослідження, а саме вразити читача – і переконати його в благах, які дає ця секретна розробка, та перспективах, які вона відкриває. Я закрив додаток і зайшов у нього знову. На цей раз я обрав другий варіант. Документ, що відкривався, складався з декількох сторінок, які я написав для себе. Він був поділений на кілька частин. Якщо дозволиш, я звертатимусь до тебе на тих. Якщо тобі знадобився цей документ, то зараз у тебе дуже непростий період. Але я не розповідатиму тобі, як жити. Тут не буде багатотомних міркувань про те, як упоратися із ситуацією, що робити далі і як уникнути цього у майбутньому. Тим більше, схоже, що останнім мені не вдалося. Цей документ допоможе тобі швидше розібратися зі своєю роботою і упорядкувати думки. Зрозуміти, що можна, а що ні. Та де саме лежать межі. Перша межа система Kain. Вона таємна. Як і твій проект. Система має доступ до всієї текстової інформації кожного мешканця Aidemo. Все, що вводиться на клавіатурі, всі тексти, які копіюються, всі відвідувані посилання та дзвінки, автоматично аналізуються системою, що самонавчається. У разі знаходження послідовностей, які здаються системі підозрілими, ця інформація надсилається випадковим десяти операторам Кейна. Вони перевіряють її та визначають, що робити далі. Це забезпечує владу контролем. Я пишу сюди лише кілька слів на день. Не рекомендую копіювати цей документ. Третя межа. Ми створюємо лише особин жіночої статі. Підтримувати два різні проекти паралельно було недоцільно, доки ми не знали, чи будуть вони успішними. Створення чоловічих особин планується не раніше 2060 року і лише у тому випадку, якщо поточний проект буде визнано успішним. Четверта межа Особи не знають і не можуть дізнатися, ким вони є. Їхня поведінка будується на основі закладених у них алгоритмів. За складністю вони дуже далекі від людини. Ми працюємо над їх поліпшенням та адаптуємо їх під усі можливі ситуації. Але ми все ще далекі від ідеалу. П'ята межа У тебе неймовірна дружина. Я не знаю, як вона витримує це. Мені здається, для цього потрібні надлюдські здібниці. Але вона людина. Якби не вона, цей документ довелося наповнювати сотнями сторінок. Але я знаю, що вони тобі не потрібні. Шоста межа У тебе є друзі. Вони звуть себе Тоні та Тор. Це наш бекап. Їм можна довіряти. До речі, ти вклав у їхнє кафе величезну суму грошей, яка ніколи не окупиться, але ти про це не шкодуєш. Задавай їм будь-які питання, та ніколи не спілкуйся з ними телефоном. Сьома межа. Ти проводиш перевірку коду та випускаєш оновлення. Іноді ти можеш дозволити собі дрібні хитрості. Наприклад, щоб знайти Тоні і Тора, тобі буде достатньо прогулятися Айдемом не більше години. Як тільки тебе зустріне одна з особин, вона запропонує тобі їхні координати. Вже за хвилину вона не згадає, що робила це. Я поговорив із Семом і розповів йому свої побоювання. Він був категорично незгоден. Якщо цей файл знадобився зараз, це виглядатиме дуже підозріло. Я нічого не стверджую, я дійсно перенапружений останнім часом, але до цього кроку я йшов останні роки. Я вивчав статистику, аналізував, куди ми рухаємося, відмовлявся від цих думок, але знову приходив до них. Останні кроки були надто небезпечні – Інші не бачать усієї картини, Не вміють дивитися на кілька інтерацій уперед ДЖЕРЕЛА. Поведінка та висновки з надзвичайних подій. Статистика активності до та після Оновлень. Оновлення Сенсес. ПРОЕКТ СІД ПРИНЦИП групових галюцинацій СТЕК 10. 2, 33 Я уважно прочитав весь текст кілька разів. Крім цього файлу в папці був лише один. Цей фрагмент з рекламного оголошення про цінність біоніків та їх перспективи. Жодних інших матеріалів там не було. Виходить, я створив цю програму, яку замаскував під гру тільки для того, щоб забезпечити майбутнього себе цим невеликим обсягом даних у разі рецидиву. Схоже, я дуже сподівався, що це більше не повториться. Напевно, через це файл вийшов не надто інформативним. Ще цей Каїн? начебто я не був надто балакучий у ці два дні, але ситуація не дуже приємна. Чому я не міг просто написати собі підказки ручкою на папері? Навіщо було вигадувати цю програму та залишати все на комп'ютері, якщо друкувати на клавіатурі небезпечно? Можливо, я щось упускаю? Я знов уважно оглянув кабінет. Великі вікна, що заміняли одну зі стін. Продовжували вражати своїм видом. На полицях навпроти мене стояли вазони з кількома рослинами та цифрова фоторамка. На іншій стіні висів величезний екран. Все було чисто та красиво. Мінімалізм, з яким у мене завжди асоціювалося майбутнє, втілився повною мірою. Навіть на моєму столі не було нічого, окрім миші, клавіатури та моніторів. Я відкрив ящики свого столу і знайшов там кілька якихось девайсів, призначення яких я поки що вирішив не визначати. У мене не було жодної ручки, олівця чи блокнота. Я знову повернувся до комп'ютера, зайшов у пошук, вів купити папір і натиснув «Ентер». У відповідь на мій запит я не побачив жодного посилання на магазин. Скрізь були лише новини. За використання паперу тепер загрожує реальний тюремний термін, говорила новина від 2040 року. Сім громадян Айдемо було спіймано з паперовими носіями минулого місяця. Загрозливо заявила новина 2049 року. Не існує жодної легальної причини для використання паперу у 2050 році. Цитувала когось третя стаття. Я закрив пошуковик. Про це я навіть не подумав написати у своєму файлі. Тобто це здавалося мені настільки очевидним, що я вирішив не витрачати на це навіть кілька рідків. Звичайно, це потрібно буде обговорити з Тором та Тоні. Виходить, жодних додаткових джерел інформації мені не варто було шукати. Був тільки цей файл, мої друзі та дружина. І мій лікар. Я згадав, що записаний до лікаря на вечір. Я ще раз переглянув останні абзаці файлу. Знаючи про систему Каїн і те, що цей досить підозрілий текст може бути виявлений нею, я все одно написав все це за один раз. І зробив це декілька днів тому. Виходить, останніми днями я припускав, що зі мною може знову статися рецидив. І я, схоже, не дуже очікував його до цього. Запитань до лікаря ставало дедалі більше. Ще кілька годин я просидів, намагаючись розібратися в документації до проєктів, щоб зрозуміти, як працює команда і чим займається зараз. Інформації було дуже багато, і швидко розібратися було вкрай складно. Тому я вирішив, що увечері продовжу вивчення системи з дому. Коли до прийому лікаря залишилася година, я вийшов зі свого кабінету. Дівчина на вході в офіс сказала – що мене шукав Сем Морган, але вона бачила у календарі, що я зайнятий і перенесла зустріч на завтра. Цікаво, це той самий сам, який так налякав мене кілька днів тому, що я вирішив дописати свій файл? Я був радий, що жодної зустрічі не відбулося, адже я навряд чи зміг би вести з ним конструктивний діалог. Але найближчими днями мені доведеться дуже багато вивчити, щоб моя команда нічого не запідозрила. Будучи керівником, я, звичайно ж, міг перепитувати у них все по 10 разів і вимагати будь-яких звітів, але я повинен бути в курсі того, куди рухаються наші проекти і над чим ми зараз працюємо. Я вийшов з офісу, зайняв одну із платформ і попрямував до лікаря. Кілька хвилин руху по різних рівнях офісних марочосів привезли мене до будівлі величезної клініки. Схоже, ця будівля була в одному з кутів павутини. Тому була глухою. Людей тут було менше, платформи переміщалися повільніше, а близько половину зустрічних були у лікарських халатах. Проїхавши повз кілька відділень, платформа зупинилася на невеликому майданчику біля відділення психіатрії. Я зійшов із неї і попрямував до відділення. Великий широкий хол виглядав як класична лікарня, а біля входу за стійкою реєстрації мене з усмішкою зустріла дівчина. Вітаю. Вам треба буде кілька хвилин почекати. Я хотів заговорити і затнувся. Моя підсвідомість вимагала виконати свій рахунок від одного до п'яти, але я придушив це бажання, переконавши себе замовкнути. Не час і не місце. Грізно, сказав я собі. Зробивши кілька глибоких вдихів, я посміхнувся у відповідь. Добре. Видивив я себе і сів на крісло. Дівчина знову посміхнулася до мене. Думаю, вона бачила мене не вперше. Близько п'яти хвилин я сидів на кріслі, намагаючись розслабитися і вдивляючись у величезний телевізор, який розповідав щось про психіатричні захворювання та їх попередження. Коли з коридору почулися кроки, дівчина покликала мене за собою і підвела до кабінету, запрошуючи зайти. Я увійшов до кабінету. Доброго дня. Спокійно, сказав я. Вітаю, Макса. За столу на мене дивився сивий чоловік у окулярах та халаті. Він виглядав років на 60, що на мій новий досвід давало мені право припустити, що йому може бути і 90. Рухом руки він запропонував мені сісти навпроти нього. Я сів. Як я розумію, позавчора це сталося втретє. Я кивнув головою. З твого дозволу почну я. Можливо, я зможу відразу відповісти на деякі твої запитання – навіть на ті, які ще не спали тобі на думку. Мене звучнів. І я, твій лікар, останні 14 років. Я розповім тобі про те, що сталося з тобою, чому це могло статися і що я пропоную робити далі. Він натиснув якусь кнопку на столі і зверху спустилася велика електронна дошка. Наша пам'ять – це здатність людини зберігати у своїй голові події з життя. Здобуті знання, досвід. Почав лікар свою лекцію. Наш мозок накопичує цю інформацію і, за потреби, може її відтворити. У звичайних умовах людина завжди може згадати, що вона робила вчора, або як звати її дітей і скільки їм років. Він зробив невелику паузу, взяв маркер і повільно зняв з нього ковпачок. Але існують захворювання – симптомами яких є втрата пам'яті. Він написав на дошці слово від руки і підкреслив його. Слово одразу перебудувалося у друкований текст. Це амнезія. Є безліч типів амнезії. Кожна з них може мати свою причину. У твоєму випадку причиною стала травма. Та, що була в молодості. Він написав поруч слово травма. Вона була шоком для твого організму і стала маркером точкою початку хвороби. Лікар поставив крапку і провів від неї лінію. Над крапкою він написав «2025». Ти пам'ятав усе, що було до аварії, тож тоді не виникло жодних підозр. Ти досить швидко оготався від наслідків тієї жахливої події, і лікарі вважали, що все гаразд. Ми з тобою познайомилися тоді, коли це сталося вперше. Лікар поставив на лінії мітку, написав над нею 2041 і, дивлячись на неї, глибоко зітхнув. Цей тип хвороби називається дисоціативною амнезією. Зазвичай його причиною стає велике потрясіння, яке призводить до того, що пацієнт забуває якісь події зі свого життя. У твоєму ж випадку після стресу та перенапруги сталася перша втрата пам'яті. Ти забув усе, що відбувалося між аварією та наступними 16 роками. Дуже незвичайний випадок. Ця амнезія називається генералізованою. З твоєї пам'яті просто зникло все, що відбувалося в цей час. Ти не втратив свої навички та уміння. Ти забув лише події особистого життя. Ти був дуже вражений. Перші кілька місяців ти приходив до мене щодня. Було дуже непросто. Ми намагалися зробити все можливе, щоб це не повторилося. У цього типу амнезії можливі рецидиви. Ми домовилися, що якщо ти відчуватимеш напругу чи стрес, то одразу повідомиш мене. Після кількох років сеансів раз на тиждень ми перейшли на зустрічі раз на місяць. Він зробив невелику паузу. Але потім це сталося знову. Наші зустрічі тоді вже були досить рідкісними та короткими. Ми не очікували повторення, і я не зміг цього попередити. Одного дня твоя дружина зателефонувала мені та сказала, що ти погано почуваєшся. Я намагався допомогти, але вранці наступного дня вона знову зателефонувала і повідомила, що ти її не впізнаєш. Відбувся рецидив. Ти знову думав, що тільки-но потрапив в аварію. Він зітхнув і додав ще одну дату на своїй дошці. І тоді ми вирішили змінити стратегію. Ми домовилися якнайбільше спілкуватися з людьми, розповідати про всі свої проблеми та складнощі, завести більше друзів та активно проводити час. Знайти собі хобі. Я думав, що це може допомогти тобі уникнути стресів. Лікар встав, зробив кілька кроків у напрямку вікна потім повернувся в сторону дошки і продовжив. Але це сталося знову. Звичайно, це не той результат, на який ми очікували. Він замислився, дивлячись на свій малюнок і схрестивши руки на грудях, близько хвилини простояв мовчки. Як і вдруге, я нікому не повідомив, що це сталося, і не додавав це до свого звіту. Підбадьорливо сказав він. Я дуже хотів би, щоб ти максимально швидко повернувся до звичайного життя. До нормального життя. З погляду здоров'я це ніяк на тебе не впливає. Ти молодий і сповнений сил. Але поки що я не знаю, як уберегти тебе від цього в майбутньому. Потрібно подумати. Схоже, останні фрази він сказав собі, а не мені. Я подумаю над цим. Сказав він, тепер дивлячись мені в очі. І пропоную приходити сюди частіше, але не надто часто, щоб ніхто нічого не запідозрив. Він м'яко посміхнувся. Я дослухав його спокійно та не перебуваючи. Цей екскурс був мені корисним, але не відповідав мені на запитання, які крутилися в голові. «Це може повторитися будь-якої миті?» – запитав я. «Теоретично так. Це робота твого мозку». Вона порушена і, на жаль, у твоєму випадку роботизовані механізми не можуть це виправити. А чи можна навмисно спричинити рецидив? Спричинити? Якщо вести себе в стан глибокого потрясіння, то ймовірність того, що це станеться, звичайно, значно зросте. Так, це я зрозумів, але чи можна спровокувати це якось зовні, наприклад, якимись ліками чи ще чимось? «Ти маєш на увазі, що хтось міг зробити це з тобою навмисно?» «Так». «А що, є якісь підозри?» – схвильовано запитав лікар. «Просто намагаюся скласти всі факти». Заспокійливо посміхнувся я. Лікар замислився. «Якщо припустити, що є хтось, хто знає про твою проблему, адже в основі у будь-якому разі лежить проблема із довгостроковою пам'яттю – спричинена тією травмою. Так от, якщо хтось про це знає і має доступ до тебе, він знову замислився, тепер дивлячись у вікно. Тоді теоретично, якщо застосувати певні психотропні засоби, а саме психостимулюючі засоби, і у великій кількості, і не за один раз, адже це було б небезпечно для організму, а поступово і непомітно і накопичувати їх постійно, порушуючи твій сон і спокій, днями чи навіть тижнями. Тоді теоретично це було б можливо. Він поважно посміхнувся, відчуваючи, що 40 років практики не пройшли даремно. Але застосовувати цю теорію неможливо, занадто багато невідомих факторів, нічого не можна передбачити». «А так, наприклад, щоб вколоти щось чи підмішати і призвести до рецидиву за день чи два, це неможливо?» «Якось ти цікаво складаєш факти», – з підозрою сказав лікар і знову замислився. «Для цього знадобилося б якісь спеціалізовані препарати, щось, що може навантажити твою психіку, охопити панікою». Щось дуже сильне і при цьому точкове, щоб не призвести до жодних наслідків наступного ранку. Він знову замислився. «Я нічого подібного не знаю. А якщо не знаю я?» Продовжив він впевненіше, додаючи трохи ваги у свій голос. «То такого найімовірніше не існує». «Дякую, я зрозумів», – сказав я, замислившись. Ще хвилину ми сиділи мовчки. Я міркував над словами лікаря. Він же, мабуть, думав над тим, що далі робити зі мною. Уважно подивившись на мене, він порушив мовчання. Я думаю, це просто наслідок твоєї втоми та переживань. Коли ти стежиш за собою, все гаразд. Цього не було багато років, і ти, певно, вирішив, що це більше не повториться – Тобі складно тримати себе у спокійному та розміреному житті. Ти азартний, успішний і хочеш досягти всього, чого тільки можливо. Але тобі потрібно пам'ятати про свою особливість і завжди тримати себе у вуздечку. Особливість. Повторив я? Так, особливість. Не варто шкодувати себе. З тобою все гаразд. У тебе чудове життя. І ти можеш проживати кожен день так, як хочеш. Тобі просто потрібно пам'ятати про те, що треба берегти себе. Я зрозумів лікарю. Я натужно посміхнувся. Я спробую. Цього разу треба це зробити, а не спробувати. Вів далі лікар. Приходь раз на тиждень і дзвони у будь-який час. Домовилися. Я встав і потиснув йому руку. Дякую. Лікар повернувся за свій стіл, а я вийшов із кабінету. Пізнавально, але не більше. Схоже, він допомагав мені вже багато років, але зараз його мотиваційні промови були абсолютно ні до чого. Вони не надихали мене на подвиги, точніше, на відмову від подвигів заради свого здоров'я, і не направляли мене в правильному напрямку. Можливо, тому що ніхто не знає правильного? Спитав я сам себе. Чи хтось просто його приховує? Я попрощався з дівчиною біля стійки. Вийшов із відділення та зайняв платформу. Платформа побудувала маршрут до виходу, що знаходився біля мого будинку, та вирушила в дорогу. Підалаштувати це за один раз було практично неможливо. Або можливо, але для цього були потрібні ліки, про існування яких не підозрював мій лікар. Теоретично такі ліки можуть існувати, адже секретів, схоже, а йдем накопичив чимало, але це все-таки було вкрай мало ймовірно. Другий варіант. Хтось постійно давав мені якісь ліки в дрібних дозах, щоб вони накопичувалися в організмі і призвели до рецидиву, але якщо діюча речовина накопичувалася, вона не могла зникнути за один день. Чому лікар не запропонував мені здати кров? «Де можна провести аналіз крові?» – запитав я у панелі. Панель показала мені місце на схемі будівель та запропонувала змінити маршрут. Всього дві хвилини, і я був на місці. Ми опинились на великому майданчику. Він був схожий на той, що був біля відділення, але в кілька разів більший, та персональних платформ таксі тут було не менше тридцяти. Зійшовши з панелі, я підійшов до великих прозорих дверей з електронною табличкою «Центр крові» над нею. На стійці реєстрації мене зустрів працівник, і я попросив його записати мене на найближче вільне вікно. Він здивувався, але виконав моє побажання. Близько п'яти хвилин очікування пройшли під перегляд відео про кров. Голос розповідав глядачам про її унікальність та неповторність. На кріслах біля стійки, яких було шість, не сидів ніхто, окрім мене. За ці п'ять хвилин у центр зайшло близько сорока чоловік. Приблизно стільки ще вийшло, але жоден із них не сів на крісло. Чоловіки та жінки, молоді та літні, поспішали покинути це місце. На кілька секунд екран згас, і відео почалося знову, але в цей момент мене гукнули. Кабінет 72-й. З усмішкою сказав хлопець біля стійки і запросив мене пройти до кабінету. Коридор був величезний, а кабінетів для прийомів аналізів було щонайменше 50 з кожного боку. Я знайшов потрібний номер на табличці і відчинив двері. Проходьте. Запросив мене лаборант у білому халаті, не відриваючи погляд від монітора. Я зайшов у маленький білий кабінет і сів на білий стілець перед його білим столом. «Хто направив?» «Я сам». Відповів я невпевнено. «Без направлення від лікаря?» З глибоким подивом спитав лаборант, відірвавшись від екрану. «Без». Він помовчав кілька секунд. Гаразд, який аналіз? Мені потрібен аналіз на виявлення речовин у крові. Яких саме? Психотропних. Яких саме? Ну, всіх, якщо можливо, або будь-яких, не знаю, як правильно. Він відвернувся, підняв слухавку і пошепки спитав у неї щось. Це була перша слухавка, яку я бачив за ці два дні Добре, повільно промовив він у трубку і поклав її на місце Добре, з тією ж самою інтонацією він звернувся до мене Давайте тоді ідентифікуємося Він поспіхнувся і вказав на сканер відбитка, вмонтований у стіл І почнемо я підніс палець до сканера, і на екрані монітора лаборанта висвітилася інформація про мене. Ви нещодавно проходили повний огляд і здавали кров, правильно? Я кивнув головою. Добре, результати тоді надішлю вам. Скільки це займе часу? — запитав я. Він зам'явся і підозріло глянув на мене. Як завжди, звичайна процедура. Я знову кивнув головою. Лаборант дістав із шухляда білий кубик не більше п'яти сантиметрів. Просканував його чимось біля монітора. Взяв мою долоню і підніс кубик до мого передпліччя. Негучний механічний звук. Укол тонкою голкою. Кілька секунд тиші. Ще один звук і лаборант відпустив мою руку. Все. Посміхнувся він. Гарного дня. Результати отримайте поштою. Я вирішив не уточнювати деталі, подякував йому і вийшов із кабінету. У цей же час ще кілька людей вийшли в коридор і вирушили зі мною у бік виходу. Я пройшов хол і став на першу вільну платформу, а потім уважно роздивився руку. Слід від голки майже не було видно і опустив її. Платформа, якій схоже, набридло очікувати на мою команду. Запропонувала мені продовжити рух додому. Я підтвердив, і вона рушила в дорогу, обережно об'їжджаючи інших відвідувачів центру крові, що поспішали зайняти вільне місце. Цей транспорт дійсно був зручним. Невелика і маневрена панель на колесах з двома поручнями і екраном виконувала плавні рухи. А замкнута автоматизована екосистема враховувала всі можливі шляхи і ввела кожну людину найзручнішим і найшвидшим маршрутом до його цілі. Знову не минуло й трьох хвилин, як я був на місці. Опинившись там, звідки вранці вирушив до офісу, я залишив платформу та вийшов із офісної будівлі. Ліва кисть слабо завібрувала, привертаючи увагу. Я підняв руку і побачив новий лист. Доброго вечора, Макси. В результаті повного хіміко-токсикологічного дослідження крові у вашій крові не було виявлено психотропних речовин. В результаті повного клінічного аналізу крові у вашій крові не було виявлено відхилень від норми. Результати аналізів прикріплені до вашого персонального кабінету. Будьте здорові. Я перечитав лист декілька разів. Не знаю, на які результати я чекав, але лист не викликав емоцій. Чи можна було знайти щось у крові, якщо мене і справді якимось чином годували цими речовинами довгий час? Навряд чи. Якщо хтось може викликати рецидив настільки складного захворювання, він не залишив би таких очевидних слідів. Було б великим щастям визначити це з аналізу крові. Але спробувати все-таки було варто. Яка взагалі ймовірність того, що це сталося за чиїмось наміром? Думаю, з огляду на мої нотатки 50 на 50. Технології досягли неймовірного розвитку, а лікарі, певен, знають далеко не все з того, на що тепер здатна медицина. Інша річ. Чи міг стати об'єктом нападу цих секретних технологій я? Ні, не так. Чи було настільки важливим те, що я збирався зробити, щоб змусити мене про це забути? І якщо так, чому не можна було просто позбутися мене? Прискорити платформу ненароком і вилетіти з нею з вікна? Так уже не роблять? Змінили підхід? Та ні, роблять. У якому броці я не прокинувся, і якими б технологіями не замаскували цей світ, він залишився таким самим І завжди таким буде. Але що тоді? Параноя? Може, я просто переоцінюю свою значущість? «Цей варіант теж не можна відкидати. То що, 50 на 50?» У голові кружляли сотні маленьких гідких мух, кожна з яких намагалася хоч ненадовго вилізти на світло моєї уваги і зайняти собою весь простір. Сотні теорій, гіпотез, сумнівів і припущень змінювали один одного, то займаючи всі думки, то показуючись на мить і відлітаючи в темряву. Вони були готові пояснити мені все» розкласти всі події по поличках, розповісти мені, як усе було і як буде. Їх не цікавило, що вони повністю суперечать одна одній. Жоду з них не хвилювало, наскільки вона може бути правдивою. Їм просто хотілося там залишатися. Залишатися в голові та вкоренитися. І зростати, знищуючи інших. Вени у скронях пульсували. Повітря, здавалося, було замало. І я почав хапати його ротом. Я стояв біля входу до будинку, але ніяк не міг зайти. «У нас тепер традиція зустрічатись біля входу у будинок. Вже закінчив?» Запитала за спини Елі. Не повертаючись на її голос, я зрозумів, що вона посміхнулася. Я глибоко вдихнув. Хоч одна традиція, яку я знаю. Посміхнувся я. А я в торговому центрі була. Сказала вона задоволеним голосом. Стільки всього купила, вона замахала пакетами в руках. Їй тубі дещо. Ми зайшли до ліфту. Ти як? Чудово. А я і справді міг довести себе до цього сам, без будь-яких препаратів та помічників. Ми зайшли до квартири. Як похід до лікаря? Пізнавально. Відповів я. Але, здається, марно. За вікном уже темнішало, спалахнули ліхтарі. Коли я виходив із офісу, було ще досить світло, але темрява опустилася дуже швидко. Еллі поставила пакети на стіл та почала розбирати. Я тобі нового одягу накупила, щоб забути все старе, почати у новому вигляді, знаєш. Я кивнув головою. Для мене старий одяг зараз новий. Вона сумно посміхнулася. Я все розумію. Я підійшов до собаки, що лежав біля дивана і почав гладити його за вухом. Це як іграшка антистрес, так? Але він теж може ображатись і злитися. Але якщо спілкування не пішло, йому завжди можна скинути налаштування. Вона чула апатію в моєму голосі. Я сам її чув. Може, подивимось якийсь фільм? Спробувала відволікти мене дружина А фільми тепер як дивляться? Як дивилися, так і дивляться Можемо вивезти на екран якесь старе кіно Та зробити попкорн Як тобі? Я був не проти Елі вімкнула аватар Старий, добрий аватар Ще з мого життя А потім і другий І це дійсно повернуло мої думки до ладу Під час другого фільму Елі заснула я вимкнув звук і вийшов у вітальню кухню. Все стало приходити в норму. Я повернув собі рівновагу і зрозумів, що не маю права її втрачати, але мені все ще треба було розібратися у всьому, що відбувається. У своїй роботі, у записах, в Айдемі. Я зробив собі ідеальний чай і сів за комп'ютер. Айдем був великим. Він складався із семи міст-мегаполісів і з загальним населенням понад 200 мільйонів чоловік. Кожне місто мало свою спеціалізацію та відповідало за певну сферу життя. Моє місто, Айт, відповідало за розвиток технологій. Тут жили найталановитіші it фахівці Тут розроблялися найскладніші програми та найважливіші продукти. Кожен програміст, схоже, мріяв працювати тут і... Хоч населення Айта було понад 15 мільйонів, закріпитися тут міг не кожен. Центром міста була павутина, де я працював. Понад 200 будівель, зібраних в одне ціле тисячами переходів. Нескінченні коридори, в яких було неможливо розібратися самостійно. У павутині працювали понад мільйон людей. Еліта науки і техніки. Як писали путівники В інших офісних будівлях, які знаходилися по всьому місту, працювало ще 8 мільйонів фахівців, які мріяли колись працювати в павутині Вона була і головною пам'яткою Айта Місто було настільки зациклене на роботі, що інших цікавих місць тут не було Для цього були інші міста З вікна було видно кілька найближчих хмарочосів Павутина продовжувала гарно підсвічувати контури будівель, іноді змінюючи яскравість. Я встав і підійшов ближче до вікна. В моїх останніх спогадах жодного айдемо не існувало. Я жив у звичайній країні, їздив звичайними дорогами і ходив у звичайний офіс. Все було так просто. Платформи не підвозили мене до дверей офісу, але мені не забороняли писати на папері. Схоже, мені було б корисно прочитати стислий переказ історії людства за останні 30 років. Але всьому свій час. Я вирішив розпочати з більш термінових та важливих питань. З питань, на які я маю знати відповідь. Я підключився до робочого комп'ютера, знову відкрив нотатки. Чи можу я бути повністю впевнений, що це писав саме я? Звичайно, це найімовірніший варіант, але я не можу точно знати цього Це також треба враховувати Якщо будеш світ навколо кількох рядків тексту, потрібно буде впевненим у цих рядках Завтра потрібно буде поїхати в кафе до Тора і Тоні та поставити всі питання, що мене цікавлять Я знову перечитав останні зміни у документах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 Інші не бачать усієї картини, не вміють дивитися на кілька ітерацій уперед. Джерела Поведінка та висновки з надзвичайних подій. Статистика активності до та після оновлень. Оновлення сенсес. Проект сіт. Принцип групових галюцинацій Стек. 10, 2, 33. Про джерела треба буде дізнатися більше. Завтра можна перевірити, що є у мене в доступі. Також думаю, я можу попросити когось команди зібрати інформацію по ним. Одного рядку, здається, не вистачало. Але останній рядок – це ж просто загадка. Якщо я написав ці числа перед додаванням цього безглуздого другого файлу, вони мають стосуватися його. Я відкрив другий файл.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 Що відрізняється? Дурня якась? Навряд. За абзацами? Десяте слово першого абзацу. Друге слово другого абзацу. Тридцять третє слово третього абзацу. Біоніки повинні зникнути. Біоніки повинні зникнути. Реально? Ну, справді. Все знаючи я дводенної давності... Ось це ти хотів мені сказати? Друже, я і так бачу, що у тебе з ними щось не так. Ти міг закодувати три слова і обрав ось це? Я керівник відділу розробки біороботів. Я розумію усю твою іронію, але з іншого боку, хто як не ти міг би ще побачити небезпеку, якщо вона існує? Не можна ж було дати хоч якісь підказки. Пройшло декілька хвилин, і я заспокоївся. За вікном хмарочоси, павотини знизили яскравість до мінімуму, з вулиці дув слабкий вітер, і було зовсім тихо. Тихо, до речі, а куди подівся голос, який говорив весь перший день? Кофеїн щаю, схоже, перестав діяти, і я, звернувши увагу на те, як вже пізно, вирішив йти спати, щоб продовжити... Своё життя мандрівника у часі завтра. Розділ 3. План. Третій день мого нового, схоже, вже четвертого життя почався, так само, як і попередні з будильника та лати. Я дізнався, що, на жаль, нічого магічного досі не існує, і якщо диво панель не має зерн для кави, то лати треба купувати у автоматі біля будинку. Я не міг її звинувачувати, тому що як тільки зерна закінчились, вона, до її честі, сама замовила нові але що завжди залишалось в стабільному світі, так це проблемність взаємодії зі службами доставки. На цей день я мав багато планів. У моєму документі, якщо його створював я, навіть сам про це не пам'ятаючи, я ж можу називати його своїм. Були вказані деякі проекти, на які варто було звернути увагу, тож я хотів почати з того, щоб знайти побільше інформації про них. Також не було б зайвим хоча б привітатись з командою та розібратись, хто чим займається. За роздумами я дійшов до свого кабінету, відкрив двері, але зайти в них не встиг. Команда чекає. До мене підбігла дівчина, що вчора говорила щось про мій календар, та покликала за собою. Хвилина до зустрічі. Мабуть, варто було подивитись у календар. Я прослідував за нею та опинився у великому мітинг-румі. У світлому приміщенні з білим столом та такими ж білими кріслами на мене чекало близько 15 чоловік. Ще кілька людей дивилися на мене з великого екрана, що висів на єдиній стіні. Єдиним вільним місцем було крісло у центрі. Я поставив каву на стіл та зайняв місце, яке, схоже, відводилось саме мені дівчина календар задоволено хмикнула і заговорила. «Можемо починати?» Вона зверталась до мене. «Так, звичайно», – упевнено підтвердив я. Всього за кілька секунд мій острах бути розкритим чи, як мінімум, некомпетентним розвіявся, а ще за хвилину його замінив справжній внутрішній тріумф. Ця зустріч була стандартним ранковим обговоренням тих задач, над яким працював кожен член команди. А дівчина-календаризнавець, виявилось, її звати Молі, дуже якісно цю зустріч фасилітувала. Я одразу дізнався імена всіх членів команди. Більшість я навіть зміг запам'ятати. Я зрозумів, хто чим займається, чи навіть побачив того самого Сема Моргана, з яким уже двічі заочно стикався вчора. Він виявився одним з найдосвідченіших членів команди, і ми, схоже, уже доволі давно працювали разом. Навіть не знаю, як я це зрозумів, але це було дуже легко відчути. Коли всі виступили, Молі запитала, чи є у когось питання. «Коли у нас наступна така зустріч?» «Запитав я. За тиждень, як завжди за розкладом», – відповіла Молі. Я б хотів додати до нашого плану невелику ретроспективу, молі. Спокійно, запропонував я. Чи зможемо ми це зробити? Звичайно. Вона підтвердила. Що саме нам потрібно проаналізувати? Я б хотів, щоб команда виділила час на вивчення результатів деяких наших проєктів та документів, а потім ми обговорили це на зустрічах. Мене цікавить статистика поведінки та висновки з надзвичайних подій за участю біоніків за останні три роки, статистика їх активності до та після оновлень. Та наскільки успішним ми вважаємо оновлення Сенсис та проект СІД. Чи можливо це зробити? Думаю, ми можемо розділитись на групи по двоє-троє та попросити кожну групу витратити кілька годин на одну з ретроспектив. Запропонував все. Так тебе влаштує, Макса? Так, дякую. А я створю додаткові зустрічі для обговорення кожної з тем та запрошу усіх, хто над цим працюватиме. Дякую. Чи є ще якісь питання? Запитала Молі. Питань більше не було, тож зустріч була закінчена, і всі розробники почали розходитись по своїх місцях. Сам Нельсон, на відміну від інших, Вставши, пішов не до виходу, а у моєму напрямку. Я вирішив, що і мені варто залишитись. Він дочекався, поки всі вийдуть, а Молі закриє двері та звернувся до мене. Вчора ти проігнорував нашу зустріч, переніс її на зараз, але прямо перед нею попросив усю команду занятись темами нашої розмови. Навіщо? Він не був розлюченим чи агресивним. Скоріше, він був розчарованим. Я просто вирішив не втрачати час та не чекати ще тиждень. Спробував зімпровізувати я. Звичайно, я знав, що певна розмова з ним відбулась, але інформації було недостатньо для того, щоб вільно орієнтуватись у темі розмови. Можливо, я зарано виніс це на загальне обговорення, та мені просто не хотілося витрачати час даремно. Я вирішив спробувати дізнатись більше, Адже ім'я Сема було єдиним іменем, що взагалі було у документі. «Чому це тебе так засмучує?» Дуже абстрактно запитав я. «Я не знаю. Сам, схоже, був просто розчарований. Таке відчуття, що ти сумніваєшся у моїй компетентності, а такого раніше не траплялось». «Не хвилюйся, це не так». Заспокоїв його я. Але я місяць вивчав всі ці дані, я проаналізував усі матеріали, що існують у нас в базах, та презентував результати тобі. Ти вважаєш, що люди, які працюють тут по два-три роки, виконають цю задачу краще, ніж той, хто працює разом з тобою більше десяти? Ми ж разом все це розробляли. Його голос був охоплений розпачем. Але ж ми з тобою прийшли до різних висновків, правильно? Запитав я, сам кивнув тож, може, краще вся команда виконає перевірку та презентує результати нам обом? Сам уважно слухав це ніяк не пов'язано з твоєю компетентністю. У мене немає ніяких сумнівів стосовно тебе. Мені просто потрібен додатковий погляд. Я зрозумів йому, здавалось, полегшало. Так, у цьому є сенс. Він підвівся та попрямував до дверей. «Вибач, якщо я поводив себе грубо». «Не переймайся, все добре». Я посміхнувся. Після зустрічі я пішов до свого кабінету. Ранок видався дуже ефективний. Я делегував команді аналіз усіх проектів, які не викликали б у них якихось сумнівів чи протиріч. Дані про надзвичайні події мають бути у доступі нашої команди, тому що ми у будь-якому разі є останньою лінією підтримки наших продуктів. Порівняння метрик та ключових індикаторів до оновлень та після них має бути стандартним методом оцінки успішності релізів для будь-якої розробки. А оновлення з назвами «Сенсис» та Sit вочевидь були якимись значними етапами розвитку, тож інформації про них має бути багато. В документі згадували ще два пункти та був пустий рядок, але я побоявся просити зайнятися принципом групових галюцінацій. Якось воно дуже дивно звучить. Краще спробую розвинути цю тему сам. Чи навмисне додано пустий рядок мені було зовсім незрозуміло. Це виглядало якось… якось непритаманно для решти документу. Можливо, я просто поспішав. А що стосовно стеку? Стек – це спосіб організації даних. Останній прийшов, перший вийшов. Перший туди, останній назад. Береш одну тарілку, кладеш на неї другу, потім третю. Один, два, три. Тепер, щоб отримати доступ до першої тарілки, треба зняти тарілку три та тарілку два. Три, два, один. Що це може означати для мене? Якісь приховані недоліки у лозіці? Можливо, щось не так із зберіганням інформації, але я не думаю, що ми десь використовуємо стеки, зазвичай все обмежується стандартними чергами. Перший прийшов, перший вийшов. Треба буде задати це питання комусь з команди, якось ненароком під час перерви на каву, наприклад, чи просто запитати Сема. Я був, до речі, дуже негативно налаштований до нього, але, схоже, мною тоді керувала незлість а розпач від того, що погляди з давнім членом моєї команди розійшлись. Так само, як і він сьогодні. Тому не думаю, що його варто підозрювати в чомусь. Принаймні, до того, як я матиму більше інформації. Другу половину дня я провів за вивченням структури команди, навичок розробників, аналітиків, вчених та тестувальників. Команда не просто була сильна, ймовірно, одна з найсильніших у павутині, та безперечно випереджала мене у даний момент на кілька світлових років. Переглянувши біографії усіх членів команди, я вирішив залишити своє робоче місце та відвідати вже знайомий мені клуб, щоб поспілкуватися з Тоні і Тором та спробувати знайти відповіді хоча б на деякі питання, яких накопичилось купа. Вже третій день – Виходячи на вулицю, я відчував майже ідентичну погоду. Сонце світило, але не нато яскраво било в очі. Було неспекотно та не холодно, десь біля 25 градусів. Вітер ледве ворушив волосся на голові, майже не змінюючи свою силу. Мені стало цікаво, чи це одна з характеристик нового світу, чи просто кілька днів ідеальної погоди офісного працівника – але питань у голові і так було достатньо, тож я вирішив не завантажувати голову ще й цим. Таксі знову доїхало за обіцяні сім хвилин. Я спустився з естакади та по пам'яті знайшов потрібні двері. Тільки я сів за стіл, приятелі вже спустились до мене. «Привіт», – сказав їм я Піднесено. «Привіт», – сказав Тонкий. «Ми вже боялись, що ти більше не прийдеш до нас». «Чому ж прийшов та прийду знову?» «Впевнено, – сказав я, – тим більше я знаю, як потрапив сюди два дні тому. Це була моя особиста допомога самому собі», – сказав я та швидко розказав їм про свою маленьку хитрість, додану у логіку біоніків. «Реально?» – перепитав Товстий. «Ти серйозно це зробив? Але це, мабуть, суттєвий ризик для тебе? Хтось же може колись це побачити у коді?» Я знизав плечима. Схоже, я хотів зберегти десь інформацію про вас та вирішив залишити її на самому видному місці. Ми всі засміялись. Вибачте, що не запитав раніше, але я так і не знаю ваші імена. Я вирішив піти на невеличку брехню через те, що, по-перше, я не знав, хто саме з них Тоні, а хто Тор. Хоча й припускав, що худий – це Тоні. Бо він розумний, як Тоні Старк, а товстий це Тор, бо він сильний, як Бог Тор. А по друге, я ніяк не міг їм пояснити цей доволі споживчий підхід до стосунків людей, що я назвав бекапом. Я Тор, сказав тонкий, бо завжди хотів бути сильним, як він. А я Тоні, сказав товстий, бо завжди мріяв розробляти якісь неймовірні технології, як Тоні Старк. «Приємно знову познайомитись», – сказав я. «Я відкрив меню та виконав замовлення. Я замовив те саме, що і минулого разу, і розуміючи, що Тоні стором чекають саме на мою розповідь, почав з того, що дізнався за останні два дні. Тож, я пропоную влаштувати за цим столиком штаб нашого розслідування. З великої літери ША. Бо без вашої допомоги мені буде вкрай важко у всьому розібратись». Підсумував я. Тож, підлаштувати втрату пам'яті майже неможливо, але виглядає вкрай підозріло. Почав Тор? Так. Сам, якого ти згадував у своїй інструкції та підозрював, схоже, просто працівників взагалі ніякого відношення ні до чого немає. Продовжив Тоні. Схоже на те. Лікар якийсь все ж дивний. Задумався тепер Тор. Нащо ну, він приходив до тебе того вечора, якщо не допоміг врятувати тебе від втрати пам'яті? Підтримав тоні. Гарне питання. Я його не задав, треба буде спитати. І ти припускаєш, що те грандіозне, чим ти хотів поділитися перед втратою пам'яті, був твій висновок про те, що біоніки небезпечні? Імовірно. А ми колись обговорювали це? Так, ми торкались цієї теми час від часу. Звичайно, біоніки дають владі повний доступ до приватного життя людей, безконтрольний та нескінченний потенціал для стеження чи навіть вкладання у голови думок не просто через гучномовці, а через голоси таких самих, хоча б зовні, людей. Це неймовірний ресурс. До речі, про гучномовці. Куди вони поділися? У перший день я кілька разів звертав на них увагу, а вчора вночі зрозумів, що жодного разу за день не чув їх. «У цьому і сенс, Максе, у цьому і сенс!» Посміхнувся Тор. «Вони все ще там, але ти більше не звертаєш на них увагу, вони стали просто фоном твого життя, який завжди розповідає про ідеали та перемоги. Ти навіть не пам'ятаєш про цей голос, але, я впевнений, він впливає на твою підсвідомість». Я навіть не подумав, що таке можливо. Невже всього за день він приївся мені настільки, що на наступний день я вже і сам його не чув? Мабуть, тому Елі і не зрозуміла питання, яке їй задав. Ну, добре, це все, що в нас є, чи ще щось? Запитав Тоні. У цей момент офіціантка принесла моє замовлення. Смачного, вам потрібно щось ще? Запитала вона. Один. «Два! Три! чотири. Гей, гей, гей!» В один голос зарепетували Тор з Тоні. Нащо ти це робиш тут?» Продовжив Тоні. «У нас все привірено, їх немає!» Підтримав голос Тор. «Нічого більше не потрібно, дякую!» Звернувся він до офіціантки. «Вибачте, це якось рефлекторно виходить, не може нічого з цим подіяти, покілька разів на день!» «А кого немає?» «Ти робиш це та не знаєш для чого?» – запитав Тоні. «Цікаво. Так я ж кажу, це ніби рефлекс». «Диви, як він себе натренував». Звернувся до друга Тор. «Це, Макса, ще одна твоя хитрість. Якщо перед біоніком почати лічити від одного до п'яти, то будь-який біонік з однаковою інтонацією та посмішкою спитає одне і те ж питання». Що ти робиш? Найдивовижніше, що це можна повторювати будь-яку кількість разів, хоч сотню, по колу. Реакція завжди буде ідентичною, але через кілька секунд після виходу з цього циклу ти знов побачиш перед собою звичайну людину, яка нічого і не підозрює. Тепер хоч зрозуміло, навіщо я це роблю. А якщо сказати Біоніку, якщо якось довести це? Вона просто подумає, що ти дурень і піде геть. Вона просто не здатна це зрозуміти. Неймовірно. Я задумався. Та страшнувато. Додав Тоні. Я допивав свій чай, а розмова добігала кінця у спокійному та повільному темпі. Вже збираючись виходити, я згадав про ще одне питання, яке хотів обговорити. Забув спитати. Почав я. «У вас на полицях дуже багато книг». Я вказав рукою на одну зі стін. «А у мене на роботі та вдома немає жодної. У мене навіть зошита немає. Я вводив у пошук і побачив, що використання паперу ніби поза законом. У чому справа та звідки у вас всі ці книжки?» «На жаль, тут нам тебе не чим здивувати», – відповів Тоні. «Паперу більше не існує, Максе. Все це...» Він вказав на стіни – це лише палітурки. Жодної реальної книги. Але чому? Здивувався я. Офіційно, через дерева. Лісів майже не залишилось. Продовжувати виготовляти папір було небезпечно, тому що це руйнувало екосистему планети. Але єдиною альтернативою стали екрани. Друкованих матеріалів тепер просто немає. Але для чого це? Я щиро не міг це зрозуміти. На папері можна писати свої думки, можна поширювати якісь матеріали, і це неможливо контролювати, а коли носії лише електронні, будь-яку проблему можна вирішити за лічені секунди. «Ха!» – я задумливо хмикнув. «Розумно!» Приятелі не знайшли, що відповісти. За кілька хвилин я подякував їм за вечір, і ми вирішили запланувати ще як мінімум одну зустріч новоствореного штабу найближчими днями. Я викликав таксі та поїхав додому, щоб провести вечір у компанії дружини. Цього разу ми не зустрілися біля будинку, Елля чекала мене вдома. Я розповів їй про свій робочий день та про час, проведений з Тоні та Тором, без деталей та конспірологічних теорій. «Думаю, вони допоможуть мені швидше прийти до тями», – сказав я. «Так, я сподіваюся на це». Погодилась, Елі. «Я знаю, у вас досить багато спільних тем. Ви завжди з ними ці технічні штуки обговорювали. Я дуже сподіваюся, що все якомога швидше прийде до норми». Додала вона. «Так і буде». Розділ 4 Новий Світ. Наступного дня, як і кілька днів після цього, я зосередився на своїх основних зобов'язаннях. Звичайно, мене непокоїли всі невирішені проблеми та питання без відповідей, що жили в моїй голові, але я розумів, що лише повністю розібравшись у роботі та знайшовши баланс у особистому житті, зможу повернутися до світу нормальних людей. Тож останні два робочі дні тижня сфокусувався на цьому. Вечори ми проводили з Елі, і я більше дізнався про те, як ми познайомились, про наше життя разом, цілі та бажання. Портал моєї дружини виявився доволі популярним, а думку Елі дуже цінували читачі. З кожним новим днем відчуття спокою та комфорту росло. Я вивчив імена усіх працівників мого проекту, краще розібрався у структурі команди, життєвому циклі та планах розробки. Команди працювали над ретроспективами, які я попросив виконати, а я тим часом просто зосередився на тому, щоб зрозуміти світ, у якому знаходився. Двічі зміг виділити час на заняття спортом, без великих навантажень, які радив лікар. А коли прийшов час вихідних днів, зміг у всій красі побачити сферу розваг майбутнього. Віртуальна реальність, гіперреалістична реальність – Постріли, пограбування, перегони та погоні. Все виглядало так, ніби ми дійсно пережили ці події. Надвечір дня перед роботою тут нічого не змінилось, і за неділею слідував робочий понеділок. Я відчув себе готовим до наступного етапу свого розслідування. Я переглянув свій календар на тиждень. Обговорення поведінки біоніків у надзвичайних подіях було заплановано на завтра – «Статистика оновлень» – у середу, «Оновлення Сенсис» та «Проект СІД» – у четвер. Інших зустрічей, що були не такими важливими для мене, було небагато – лише одна-дві у день. Я записався до лікаря на вівторок, а на середу запланував візити до своїх друзів в 451. Ми домовлялися зустрітись трохи раніше, але я хотів зібрати якомога більше інформації про все, що мав з ними обговорити – і, звичайно, потрібно було не забути про стек та принцип групових галюцинацій. Над цими пунктами мені належало попрацювати самотужки. Плани на найближчі дні було створено, тож я повернувся до Елі та насолоди спокійним плином часу у вільний від роботи день. Ранок понеділка прийшов стандартно. Ранній підйом, кава тепер вже вдома, адже зерна таки були доставлені. Яскраве, але не занадто, сонце і дві хвилини на платформі до офісу. Перші кілька годин я витратив на власну роботу, але знайти якусь дійсно важливу інформацію я не встиг. Молі покликала мене на зустріч. У мітинг-румі вже зібрались всі учасники. Серед них був і Сем. Саму ж роботу над задачею було довірено Майку, одному з досвідчених розробників і двом його помічникам. Статистика поведінки та висновки з надзвичайних подій за участю біоніків за останні три роки Озвучила тему зустрічі Моллі Почнімо? Так, звичайно Майк був значно старшим за мене У нього була невелика борода і дуже поважний погляд Він піднявся з крісла та направився до екрану У нас є презентація Зараз усе покажемо На екран вивели презентацію ми провели вивчення усіх доступних історій усіх подій, що записуються у нас на серверах, за останні три роки по усіх особинах, що зараз діють у реальному світі. Він вказав на діаграму на першому слайді. Ми поділили дані на два типи. Перший – індивідуальна надзвичайна подія. Другий – загальна надзвичайна подія. Поясни, що це означає. Попросився все. Загальна надзвичайна подія – це ситуація, що відбувається у реальному житті і у якій біонік стає її частиною. Це може бути аварія, конфлікт, травма. Будь-яка подія, яка справила б суттєве враження на реальну людину. Індивідуальна ж подія – це натомість Подія, яка відбувається у внутрішньому світі біоніка. Нагадаю, нашим менш досвідченим членам команди це може бути корисно, що біоніки мають загальну пам'ять, навичок та досвіду. Це означає, що вони навчаються не на власному досвіді, а на загальному. Якщо подібні обставини вже траплялись хоча б з одним біоніком, вони всі навчені. Якщо ж це трапляється вперше – цей щасливчик закріплює досвід для усіх. Можу продовжувати? Так, дякую. Кивну все. Загальна надзвичайна подія – це для наших героїнь гра. Усі емоції та поведінка добре прописані у їх алгоритмах. Вони просто йдуть за сценарієм. Ніяких змін у системі під час цих подій ми не виявили. Неважливо, який часовий діапазон ми брали. Я про це й казав. Сам нахилився до мене та нагадав про свої висновки. «Але є другий тип?» Нагадав я. «Так, саме так, другий тип». Майк перегорнув слайд. «З другим типом все трошки цікавіше. За останні три роки було всього декілька таких ситуацій. Біоніки існують досить давно». Тож загальний досвід має відповіді майже на усі можливі ситуації. Але нам вдалося виявити 19 ситуацій отримання нового досвіду. У деяких випадках ми знаємо конкретно, що саме сталося у цей момент. Але інші для нас не цілком зрозумілі. Наприклад, один випадок, він якраз трапився біля трьох років тому, стався з біоніком, яка була одним з наших перших екземплярів поза Айтом. Вона вирушила в пустелю та у певний момент втратила координацію через те, що пісок під ногами почав рухатись. Такого з ними до цього ніколи не відбувалось, тож їй довелося мотушки шукати рішення. І що вона відчула? Спитав я. У момент, коли вона не отримала алгоритму для цієї ситуації, вона розробила його сама. У неї значно виросло навантаження на процесор. Процес повністю заповнив оперативну пам'ять, але через кілька секунд все прийшло в норму. Але ще кілька годин після цього ефективність роботи її системи була вище середнього. Додав член команди Майкла. Так, вірно, якісь процеси постобробки ще кілька годин працювали. Ефективність роботи вище середньої. Повторив я. Чи можна сказати, що вона була у піднесеному стані? Якщо б вона була людиною, ми б сказали, що в неї була ейфорія, але у нас немає такої моделі у коді. Сказав Майк. Але вони здатні навчатись. Відповів я. До речі, а коли цей досвід отримали усі інші біоніки? Одразу після того, як оригінальний досвід було отримано. Вони це помітили? Процес працював у фоновому режимі, але ми не можемо точно сказати, чи отримав якусь інформацію основний потік. Добре, дякую. Продовжуй. Майк розповів ще про кілька відомих та зрозумілих випадків набуття нового досвіду та про алгоритм того, як це впливає на роботу його системи. У деяких вже інших випадках зрозуміти, що саме стало причиною отримання нового досвіду, не вдалося. Біоніки могли бути у звичайних життєвих ситуаціях, у яких вони були до цього кожен день. Але в якийсь момент їм доводилось чомусь навчатись, а потім поділитись цим досвідом з усіма іншими. Майк запропонував створити додаткову задачу та проаналізувати ці незрозумілі ситуації. Але я поки що сказав цього не робити. «Дякую за презентацію. Це було дуже корисно». Без жодного перебільшення сказав я Та особина, що втратила рівновагу у пустелі, це був її єдиний в житті досвід, який вона отримала сама. Вони швидко перевірили дані та підтвердили. Ви можете підготувати для мене інформацію про цього біоніка, яке їй дали ім'я, де вона живе, чим займається і так далі. Так, звичайно. Підтвердила Молі. Але якщо ти хочеш щось дізнатись, ми можемо прямо зараз відкрити її лог за сьогодні чи за будь-який інший день. Запропонувався. Я розумію саме, дякую. Але інформація не завадить. Звісно. Знову підтвердила Молі. Буде у вас до кінця дня. Я ще раз подякував команді за роботу та пішов у свій кабінет. Ця зустріч вийшла дуже ефективною та пізнавальною, тож я хотів добре усе обдумати. По-перше, мене зацікавив момент масового отримання нового досвіду всіма існуючими біоніками. По-друге, ця ейфорія біоніка, який отримує новий досвід. І якщо стосовно першого я не мав жодного уявлення, як це перевірити, то для другого у мене з'явилась ідея. Але ідея мала зачекати середи. Я продовжив шукати інформацію про групові галюцинації, але нічого знайти не вдавалося. Стосовно Стеку, я взагалі не знав, з якого боку до цього пункту можна підійти, тож його знов довелось відкласти на пізніше. Можливо, він не дарма був останнім у списку. Прямо перед загадкою. Мені чомусь здавалося, що я його розгадаю тоді, коли зрозумілими стануть усі пункти до нього. І до розгадки одного із них я... Здається, був досить близько. Молі надіслала мені Дані Біоніка, який я у неї просив, і я зберіг їх у себе. Дівчину звали Кетлін Бі. Вона і досі проживала у тому далекому місті біля пустелі, назви якого я ніколи раніше не чув. Її біографія мені була не дуже потрібна, тим більше все, що було написано про її дитинство та навчання було вигадкою. А от те, щоб вона стала досить непоганим екскурсоводом у туристичному місті, могло мені дуже допомогти. Я був дуже задоволеним цим днем та зрозумів, що якщо вдасться бути таким же ефективним у наступній, я дуже швидко наближусь до істини. А саме цього я зараз хотів найбільше. Увечері я не мав жодних сил, тож десь глибоко всередині я порадувався тому, що моя ідеальна вечеря з'явиться сама і не потребуватиме моєї участі. Розуміючи, що сили завтра мені дуже знадобляться, спати я пішов доволі рано». Розділ п'ятий. Спогади та галюцинації. У вівторок я прокинувся з дуже хорошим перечуттям. Я мав багато вільного часу для своїх задач а ввечері планував зустрітись з лікарем, щоб ще раз обговорити свою ситуацію. Крім того, я вже комфортно відчував себе у спілкуванні з командою, тож мені навіть хотілося провести наш тижневий сінкап. Після звичного ранкового ритуалу та неочікуваної відсутності сонця на вулиці, це був перший хмарний день з моменту початку мого нового життя. Я пішов у офіс та, піднявшись, направився у мітингрум, де зайняв своє місце. Команда зібралась доволі швидко, та за 20 хвилин ми обговорили усі важливі питання. Всі розійшлись на свої робочі місця, а один з розробників, з якими ми спілкувалися вчора під час зустрічі, підійшов до мене. Я трохи доробив аналіз, почав він. Стосовно того, що відчувають біоніки, коли отримують чийсь досвід. Слухаю. Я детально перевірив всі показники біоніків. Цей процес синхронізації досвіду, звичайно, відбувається у фоновому потоці. У основному потоці цієї роботи немає, але існують деякі відмінності від їх самопочуття та поведінки у ці дні. Це дивно, щось схоже на спогади чи щось таке. Після завантаження даних про новий досвід, їх система якось взаємодіє з цим блоком інформації та якось обробляє його у основному потоці. Можливо, вона просто класифікує його так категоризує для зручності, але модель машинного навчання занадто складна, щоб швидко зрозуміти, яке обчислення там відбувається. «Спогади!» – повторив я в голос. «Спогади чи галюцинації. Він задумався. Вони цього самі не відчували, вони навіть не були у цих ситуаціях, але обробляють цей досвід, симулюючи такі ж обставини – Якщо потрібно підібрати нетехнічний термін, то ви праві, це більше схоже на галюцинацію, ніж на спогад. Чи є в нас десь інформація про те, як це працює? Спитав я. Я подивлюсь документацію, але не впевнений. Подивись документацію та, незалежно від того, чи описано там усе, можеш подивитися, як працює цей метод у коді з обох сторін і зі сторони оригінального набувача досвіду, і зі сторони усіх, хто цей досвід потім отримує. Встигнеш до п'ятниці? Звичайно. Він задоволено кивнув. Тоді попроси Молі організувати нам зустріч у п'ятницю, добре? Так, зараз скажу їй. Він підвівся та пішов геть. Схоже, два пункти зі списку почали потроху складатись у більш-менш цільну картину. «Непоганий початок. Такими темпами до нашого наступного командного мітингу я в усьому розберусь». За своїми думками я й не помітив, як дійшов до кабінету. Там сів за своє робоче місце та ще деякий час обдумував нову інформацію. Решту робочого дня, що був не таким і довгим через заплановану зустріч з лікарем, я провів у роботі над операційними задачами керівника. Відповідав на листи, переглядав плани. Оцінював нові ідеї команди Забувши про лік часу, я мало не запізнився до лікаря Але вийшовши з офісу за 5 хвилин до часу запису Все ж таки встиг доїхати вчасно Лікар вже чекав на мене у кабінеті Тож я, не втрачаючи зайвого часу, зайшов до нього Доброго дня, сказав я та сів у крісло Лікар привітався у відповідь «Ви казали, щоб я прийшов через тиждень. Отже, я прийшов». «Так, дякую, Макса. Як ти себе почуваєш?» Він дивився мені у вічі та проявляв щиру цікавість. Попереднього разу я був якось по-ворожому налаштований до нього, хоча й не міг визначити конкретно, у чому моя до нього претензія. Чи я підозрював його у тому, що він став причиною моєї втрати пам'яті? Навряд». Адже Елі викликала його сама, і мені тоді вже було погано. Чи я звинувачував його у тому, що він це допустив? Звичайно ж, ні. Перекладання відповідальності – це не те, чим я звик займатися. Але що тоді? Можливо, я просто був трошки ображений на те, що він знає про мене набагато більше, ніж знав я. Але логічніше було б цим користуватися. Значно краще дякую. Думаю, рішення не припиняти роботу було єдиним вірним. Якщо зі мною знов таке станеться... Я почав це з посмішкою, але за його реакцією на мої слова зрозумів. Він це жартом не вважає. Вчиніть так само. Знаєш, Максе, він почав дуже серйозно. Я кілька днів думав над тим, що нам робити, і прийшов трохи до інших висновків. Цікаво, яких саме? Думаю, що якраз у роботі і криється причина. Ти не думав над тим, щоб змінити щось у житті, зайнятися чимось іншим? Мені здається, що саме моя робота і робить мене тим, ким я є, тож я дуже сумніваюсь, що можуть бути об'єктивні причини її змінити. А інших ідей у вас немає? На жаль. Лікар зітхнув. Головний тригер – це стрес». Чи можеш ти продовжувати ефективно працювати без стресу? Я спробую. Намагаючись звучати переконливо, сказав я. Схоже, лікар дійсно переймався моєю долею та шукав шляхи вирішення проблеми. Я ж поки що навіть не був упевнений в тому, що їх причину не варто шукати зовні, а всі питання, які продовжували накопичуватись, точно не давали мені можливості робити якісь зміни найближчим часом. Я подумаю про це у майбутньому Добре, я ж не можу тебе змусити По-доброму з усмішкою сказав він Як проходить твоя адаптація? Здається, у мене все виходить Відповів я Я б хотів задати вам кілька питань Слухаю тебе У той день, коли у мене стався рецидив, я погано почував себе і втратив свідомість Елі викликала вас правильно? Ти маєш на увазі цей випадок тиждень тому? з подивом запитав лікар. Так, Елі не викликала мене, Макса. Минулого разу, шість років тому, так, я тоді приїхав і намагався допомогти, але цього разу я дізнався про все вже наступного дня. Але Елі казала дивно, тобто вона вам навіть не телефонувала у той день. «Ні», – впевнено, – відповів лікар. «А що саме вона казала?» Я не міг пригадати точні фрази, але був упевнений, що вона розповідала про прихід лікаря. «Вибачте, може я щось наплутав? Я краще спитаю у дружини?» Я спробував заспокоїти лікаря, але його поведінка здавалася мені все більш підозрілою. «І ще одне питання». Я минулого тижня ходив здавати кров, про всяк випадок, на виявлення чогось незвичайного у крові. Але нічого знайдено не було. Чи може це гарантувати мені те, що ніщо ззовні не могло цього викликати? Я мушу нагадати тобі, що якщо і існують такі засоби впливу на організм, я про них не знаю. Але якщо все ж ти наполягаєш і ми припустимо, що такі препарати існують, знайти їх сліди навмання майже неможливо. Треба знати, що саме шукаєш, і тоді, при певному збігу обставин, їх можна було б виявити, але ми не знаємо, що шукати. Тобто повністю відкидати цей варіант не можна? Нічого не можна відкидати повністю, але у попередні рази ти нічого подібного не підозрював, і, що дуже важливо, навіть якщо це можливо, це мав робити хтось, хто знає про твою проблему. Враховуючи, що про попередній раз ми нікому не казали, список тих, хто про це знає, доволі невеликий. Я, твоя дружина та ті, хто працював разом з тобою 14 років тому. Не думає, що таких людей багато. Зрозуміло. Я вдячно кивнув. Наступні хвилин 20 вже лікар ставив питання та розповідав про нову програму реабілітації, яку він для мене розробив, але я слухав його не дуже уважно. Мене більше цікавила ця незрозуміла ситуація з його приходом до нас тиждень тому, але я намагався не подавати виду. У думках я перевів його зі стовпчика джерел інформації до стопчика підозрюваних, де до цього був лише Сем Нельсон. Він туди повернувся після недовгої відсутності, коли лікар сказав про людей, з якими я працював 14 років тому. Коли лікар завершив свою презентацію планом мого відновлення, я ще раз подякував йому та залишив кабінет. Платформа швидко везла мене до виходу, а я продовжував роздум над тим, хто потенційно міг це зі мною зробити – припускаючи, що цей хтось має доступ до секретних засобів та добре знає моє минуле. Коли я вийшов з павутини, вечір вже захоплював ладу, а місто, не здаючись темряві, увімкнуло ліхтарі. Я швидко дійшов до нашого будинку та піднявся у квартиру. Елі працювала, але побачивши мене, відволіклась від комп'ютера та запитала, як прийшов мій день та візит до лікаря. Я розповів їй що вже значно краще справляюсь зі своїми обов'язками, та вирішив спитати про лікаря. Коли ти в перший день розповідала мені про те, що відбулося, ти казала мені щось про лікаря, про те, що я погано почувався, і ти викликала його додому. Елі здивовано подивилась на мене. Ні, цього разу я лікаря не викликала. Задумливо сказала вона. У минулий раз... Коли це сталося вдруге, я викликала його додому, бо по тобі було видно, що щось не так, і ти втратив свідомість. Але цього разу ніщо, окрім, можливо, перевтоми, не вказувало ні на які проблеми. Тож я лише повідомила його наступного дня, коли це вже трапилось. Тому не думаю, що я тобі казала щось про лікаря. Дивно. Я намагався зосередитись та обдумати це, але ніяк не вдавалося. «Чому ж тоді я впевнений, що чу про це?» Еллі тривожно подивилась на мене, потім підійшла та обняла. «Можливо, тобі просто треба хоч трошки відволіктись та розслабитись? Здається, ти занадто активно включився у роботу та вияснення всіх обставин того, що відбулося. Це все нікуди не подінеться. Просто спробуй берегти себе, добре?» Я погодився, і більше нічого. Пов'язаного з роботою чи втратою пам'яті ми у цей день не обговорювали.